Musiikki viikko jakso yhdeksän alkaa. Ja Tänään meillä on käsiteltävänä King Crimsonin vuoden 1969 levy In the Court of the Crimson King* Ja studiossa meillä on vieraana skypitse Juhaniemi. Hyvää iltaa. Henrik. 21st century Man*, Sepä juuri. Ja Hannu. Hyvää iltaa. Ja minä olen Erkki. Eli, albumi on... Sanotaan näin, että albumi on progressiivisen rokin ja erityisesti vähän hapokkaamman sellaisen peruskiviä maagisen 60-luvun 60 lopun ää, tämmöisiä no merkkipaaluja musiikillisesti Tähän pidetään myöskin ainakin jotkut kriitikot ja historioitsijat pitää tätä niin kuin ensimmäisenä varsinaisena tyylipuhtaana proge-levynä. Siitä tietysti voidaan olla montaa mieltä, että onhan sitä proge-musiikkia löytynyt, ties mistä jo aikaisemmin, mutta tätä, tätä pidetään tosiaan semmoisena modernin niin kuin tyylipuhtaan progen jonkinlaisena lähtölaukauksena. Eikö ensimmäiset levyt Joo, mutta ne, ne ah, ei ne. ole ProGelevi. Ahaa, ne ei ole. Ei. Niin ja kyllä, tuota, vähän. Tuota Pink Floydinkin nämä 67-68 julkaistut levyt nehän on. Ja, no siis, jos, niin. jos halutaan mennä, mennä sinne, niin onhan, onhan siis tyyliin The Beatles, viimeistään Tomorrow Never Knows ja tämmöiset. Mm. Siis, ja sen takia nimenomaan pitääkin puhua aika viljasti siitä, että mutta tälleen niin kuin, Sanotaan, että kyllä mun mielestä tässä ollaan niin kuin menty tietty askel, että jos vertaa justiinsa näihin, näihin NS-varhaisempiin psykedelia-levyihin, ja sitten miettii tätä, niin onhan siinä niin kuin selkeä tietty, miksi sitä sanoisi, tietty ehkä kovuus tullut siihen, siihen soundiin, ja, ja myöskin siihen, että, että tota noin, ne biisit tosiaan niissä on, varsin erilaisia osia keskenään niin kuin kovalla tempolla. Kyllä. Ja juuri tämmöinen tuota se, senlainen proge, miksi me mieletään juuri tuon 60-luvun lopun 70-luvun alun proge, niin, niin tuota, juuri sellaista meininkielä löytyy esimerkiksi viimeiseltä viimeiseltä biisiltä ainakin. Ihan, ihan siis tuota, täytyy sanoa, että kun Pink Floydin tuossa äsken mainitsin niin, äh, En olisi uskonut, että näin lähelle Ekhouse-maisia soundeja tai niin Äänimaisemaa Olisi vielä päästy tällä, tällä levyllä tai tähän aikaan Mutta siis no, Täytyy myös myöntää, että itse en tätä levyä ollut kuullut aikaisemmin kuin, kuin juuri sen hitti 21st Century hit, äh, on Manin ja epitapia olin joskus ehkä kuullut, mutta sitäkin silleen toisella korvalla ehkä. Sanoo, että mulle ylivoimaisesti se on se viimeinen biisi, joka on se niin kuin tässä se on se juttu. Sitten tota, pitää tähän väliin nopeasti lisätä, että Tää oli ihan oikeasti iso wow elämys, että Eka kerran kun tämän kuuntelin läpi tuntui silleen, että nyt kun oon katsonut herrajasta, tää kestää 43, no 44 minuuttia. Tuntui silleen, että istuin juuri sen tuolleen niin ja laitoin kuulokkeet päähän ja bam ja sit oltiinkin lopussa, että tota, kerralla oli just tää hittipiisi iski, sitten tuli oikeastaan I talk to the wind ja nytten on tuo epitalt, niin se on nytten loksahten oikein kunnolla että se on se itselle se paras biisi. Joo, mulla tota, Henrikille jo mainitsin silloin, kun ensimmäistä kertaa tämän kuulin, että just ensimmäinen kappale ja sitten viimeinen kappale iski hyvinkin kovaa, mutta sitten se väliosa jäi semmoiseksi suvannuksia. Sitten nyt jostain syystä, kun tänään kuuntelin sitten uudestaan levyn alusta loppuun, niin ihan eri tavalla nousi taas sieltä, no I Talk to the Wind, siis kävelin metsässä itse asiassa kuunnellessa sitä viisiä, niin se jotenkin sopi siihen tunnelmaan, ja ja Evitaf oli ollut tylsä, nyt se oli vähemmän tylsä, mutta siinä oli edelleen jotain semmoista, joka, joka ei, ei tuota, sopinut, öö, jotenkin sopinut siihen, siinä oli jonkinlainen tämmöinen tota, Öm, sanotaan, sanotaan, sanotaan ö, länkkärimäinen ö, niin ö, vivahde siinä mutta sitten sekin niin loppua kohti kuulosti jo todella hyvältä Moonchild edelleen on kyllä semmoinen jossa on vähän liikaa minun makuun ö, että jos olisi sen ensimmäisen kolman minuutin jälkeen laittanut no, poikki niin se olisi ollut hieno kappale tai hieno Kokonaisuutena. No, itse en nyt kättästä viimeistä. En tiedä mikä siinä ottaa, mikä on. Nyt Han, Hannu, sulla menee hyvin paljon särölle. Se on, se on skype-virhe. Skype ei, ei se, että siellä menee Aha. särölle ota uusi yhteys. Okay. Noihin biiseihin kannattaa ehkä mennä sitten, kun käydään noita biisejä, biisejä Joo, läpi kyllä, enemmän, kyllä. mutta, mutta tota, noin. Tämähän on myös niitä levyjä, joista tota noin on oikeasti tämä viimeisin remasterointi on ollut ihan asiallinen, että tässä on ollut ongelmaa alkuperäiselle levylle ja sitten, sitten tota näillä vähän samaan tyyliin kuin tuossa, mikä se oli? mistä me puhuttiin toisessa kerralla. Kraftwerk. Kind of okay. niin, niin siinäkin oli. Tässäkin on käynyt silleen, että kun sitä oli siirretty Masternauholta, niin se nauhurin, stereon toinen pää oli vinossa, ja se sitä hävitti, äh, aiheutti vaihevirhettä ja hävitti sen takia alla ja ylä, yläkertaa siitä pois, niin tämä on tota noin, tämä, mikä on tullut vuonna 9, 2004, Tämä on ensimmäinen, missä ne on löytänyt, löytänyt taas nämä alkuperäisnauhat ja, ja kyllä soundit tosiaan on aika, aika paljon tukevampi, että, että tota noin, tässäkin on näitä, näitä ei-turhia uudelleenjulkaisuja. Joskin tästä on nyt tulossa, itse tänä vuonna tästä on tulossa joku uusi 40-vuotisjuhlapainos ja se, se kuulostaa aika helkkarin turhalta. No, minä varmaan olen sitten yksi, joka sen ostaa, koska tämä, minkä mä kirjastosta kuuntelin, niin se on juuri se ensimmäinen CD-versio, mitä siitä on tullut. Ja, ja, no, itse asiassa siitä, jos mennäsi mainita sitten, että, että tuota, soundit on aika puuroset välillä. Mutta juurikin tästä syystä varmaan. Eikös Juha ole kuunnellut tämän halvalta Ei, ei Itse asiassa mä luulen, että tämä on ihan Aito vinyyli tuolta ihan, en tiedä jopa, mä tiedän näkeekö sitä mistä, että miltä vuodelta se on. Kyllä siellä pitäisi olla se P. Eräisin, mutta tuota, P. <tum> <tum> <Ja> <tum> p joo, se on, on se niin. on... ja P on. Joo, ei kyllä, on sitten ihan kuin 69 vuodelta, että ihan. Mä muistan, et jotain, että se mainitsit jotain, että Se mainitsit jotenkin, että se oli kovin ohutta se vinyyli sinne. Joo, on vähän ohutta, tää ei ole kauhean paksu. Vinyyli kyllä, mutta tota. Sen takia sanoi halvalta vinyyliltä. Ja vähän kyllä, ei kauhean hyvälaatuinen hyvä ole enää, että vähän on... Kyllä siinä nyt oli jonkun verran tuommoista pientä naarmuakin tuolla pinnassa, että sen takia varmaan osaksi ei. Mutta varsinkin toi, toi tota viimeinen piisi niin se vähän rutisee, niin se, Tai noin bassut vähän rutisee, mutta... Mut muuten lähinnä semmoista enemmän semmoista niin kuin vähän vinyylin kuuluvaa romanttista pientä rätinää. Ajan patinaa. Mm. Mm. Joo, tuo, tuota... Uudelleen julkaistu vinyyliversio oli jossain vaiheessa myynnissä tuolla tuota, tuota tuota Swampissa, Tampereella. Että ei taida olla enää. Mutta niin... Se taitaa olla sama kuin tämä tämä... 2004 CD-remaster. Joo, voi Ö, Hannu, sano jotain nopeasti, Ö, niin saadaan selville, onko sulla yhteys. Ota, ota, o, tuo, oli, tuo oli sen verran hienoa, että nyt sä voit laula 21st Century Manin. Uh, mutta tee te silleen, että laita ihan skype pois päältä ja sitten tuu uudestaan skypeni näin. Tässä hän on tässä hän on tota tää nimitys Nimi, nimet on aika hienosti venytettyjä ja siihen on itse asiassa varsin mennä niihin varsinaisiin nimiin sitä kun puhutaan viisi mutta se, siis freepan on se, mä, en, mä en ole koskaan saanut kuvaa Frippistä sellaisena, että se niin olisi kartanossa ja laskisi jokaista senttiä, joka, joka hänelle kuuluu, mutta se on äärimmäisen tiukka siinä, että miten, miten oikeuksia jaetaan ja se on pistänyt välit poikki useamman levyyhtiön kanssa. Ja näiden, näillä biiseillä on näinkin eksoottiset ja hapokkaat nimet sen takia, että kun, kun laittoi kanteen että nämä, nämä biisit mukamas koostuisi useista eri osista, niinhan ne tavallaan koostuukin, mutta, mutta ei, ei sillä tavalla, niin kuin, ei, ei varsinaisesti harkitusti tai musiikillisesti tarkoituksenmukaisesti, vaan ne on, nämä on nimetty ihan sen mukaan, että nämä saa keinotekoisesti 12 biisiä, mukamas oikeastihan tässä on 5 biisiä, mutta, mutta se, ne sai sen näyttämään siltä, että se oli 12 biisiä, ja siihen aikaan musiikin julkaisijat maksoivat artisteille biisikohtaisesti. Ja sillä tavalla saatiin, saatiin tota pop-albumi, oli siihen aikaan ja edelleenkin aika usein perinteisesti sen 12 kappaletta, niin sillä tavalla saatiin tästäkin 12 kappaleen albumi mukamassa ja se saatiin maksettua sen mukaan. Nykyään, nykyään se nykyään kappaleen mitta jo vaikuttaa, mutta siihen aikaan se ei, se ei vielä vaikuttanut mitään. Kyllä ja tuohan, ja on... Vaikka eihän tässä nyt missään näy sille varsinaisesti muuta kuin, että se on noissa nimissä vaan toi. Mm -hmm. Niin, eihän se on. Et se, se on Et se en tiedä, itseasiassa... CD, onko CDn takakannassa äh, lueteltu noita. On, se, on se. täällä on koko, koko nimet kyllä. Ja, ja tässä on sitähän myöhemmin Fripp. Tässä edessä, vinylissä ei ole muuta kuin noiden, noiden tota, äh, sanotusten yläpuolella se nimi. Just. Takakanssi on ihan... Tuota, en nyt sanoa tyhjä, koska tämä kuva jatkuu sinne, mutta on tällä viivakoodi. Tätä muuten nopeasti sanoo väliin, että komea kansi. Itse tykkäsi. Joo, tämä oli tämän maalastaiteilija, joka kuoli sitten melkein saman tien kuin Mutta siis Fripp myöhemmin sitten perusti tämän oman Discipline Global Mobile yhtiönsä, jota nyt, joka nyt lähinnä edustaa, edustaa tota, noin King Crimson ja ei paljon muuta, mutta minä voisin lukea täällä nimittäin. Takakannessa tulee hyvin frip, siis kun on lukenut tämän takakannen tässä kohtaa, missä yleensä on se, se, se levyyhtiön kova lakiteksti, niin tässä on oikeastaan kaikki, mitä tarvitsee fripistä, kun, kun lukee tämän takakannen tekijänoikeustekstin. Sen voinen varmaan lukea. Toki. Vai rikonko tekijänoikeutta. Sen mä, mä, mä luen tämän englanniksi, jos joku ei saa selvää, niin sanokaa suoraan, niin mä yritän kääntää, mutta siis... The phonographic copyright in these performances is operated by Discipline Global Mobile on behalf of the artists with whom it resides contrary to common practice in the record industry. Discipline accepts no Discipline accepts no reason for artists to assign the copyright interests in their work to either record company or management by virtue of a common practice which was always questionable often improper and is now indefensible. Syvä hiljaisuus. Jykevää tekstiä. Kyllä. Ja tää on niinku FRIP on niin Periaatteen ihminen, kun, kun siis mä tiedän paljon periaatteen ihmisiä ja etekin on aika periaatteen ihminen, mutta siis Fripp on niin järkähtämätön, että, että se niin lyö kaikki laudalta. Ja minkä takia mä otan tämän puheeksi on sen takia, että, että niin kuin, jos katsoo Frippin ja sitä kautta myöskin suurimmaksi osaksi King Crimsonin uraa, siis Fripphän on ainoa oikeastaan, tai Frippon ainoa King Crimsonin jäsen, joka on ollut siinä koko ajan, Adrian pelevan on ollut nyt sitten pitkään 80-luvun alusta, mutta, mutta muuten tuo jengi on vaihtunut ihan koko ajan, varsinkin tällä on alkuaikoina, niin, niin sen kyllä kuulee mun mielestä sen musasta sen, että ja se on siinä mielessä on päässyt hyvin onnekkaaseen ja ainutlaatuiseen asemaan, että se voi tehdä just mitä se haluu, eikä silloin niin kuin eikä kenelläkään ole siihen mitään sanottavaa, tai jos on, niin se nostaa siitä hirvittävän äläkän. Ja, tota noin, ja sen, sen omaa siitäkin, että siis jos menee King Crimsonia kuuntelemaan livenä, niin ne ei soita vanhoja biisejä, ne ei soita edes näitä vanhoja hittejä, vaikka ihmiset kovasti, kovasti toimii, toivoo 21st century skidsoidmania ahkerasti ja muuta, niin ne ei yksinkertaisesti soita niitä niitä biisejä enää, vaan ne soittaa niitä biisejä, joita, joita, joita ne haluaa soittaa juuri nyt. Kyllä. Ja tuota... No, minun täytyy nyt sanoa tosiaan, että minä en ole kuunnellut äh, yhtyeestä kuin juuri tämän levyn ja muutaman äh, YouTube-klipin sitten en tiedä miltä ajalta ne olivat. Äh, mutta... Mutta, mutta. Siis... Itse ne rupes nyt kiinnostaa sitten vähän tämä tuota, josta oudostakin syystä tämä uudempi ää, King Crimson, että siellä on rumpalina tällä hetkellä Pockepine Dream, äh, yksi suosikibändeistä, äh, niin, niin äh, Pockepine Dream rumpali, Kevin Harrison. Se on toin, toisena rumpalina. Aha. Niillä on kaksi rumpalia, Joo, niin tuota... Siis... Onko nämä sitten tuota, tämän levyn jälkeen hajannut tämä kokoompa? Joo, sitten... olikohan oli, ne kolme vai neljä, neljä ekaa levyä, niin se oli kaikissa eri, eri bändi Frippiä lukuunnottomat. Ja siellä niin kun jengi lähti kävelemään aika, aika vimmatusti pitkälle johtuen juuri Frippin suurin piirtein diktaattorimaisista otteista ja siitä, että Frip on King Crimson ja asiat tehdään juuri niin kuin hän sanoo, tai niitä ei tehdä ollenkaan. Ja jotkut, joku, mä en muista kuka se on, mutta yksi tyyppi lähti sieltä kävelemään sanoen vielä nykypäivänäkin, että hän lähti, koska ei halunnut olla tekemisissä pimeiden voimien kanssa. Ja on aika, aika niin kuin paljon. En sinänsä pidä tätä miten, sitä mitenkään niin kuin, äh, glorifioitavana asiana, että jos artisti on hankala, mutta, mutta kyllähän se kertoo myöskin siitä, että millä asenteella lähdetään musiikkia tekemään. Joo, joo. Frip kyllä näyttääkin jokseenkin semmoiselta tosikolta ja vähän semmoiselta. Niinhän se on. Tilsa teki mahtavan sarjakuvan. Silloin kun tuli Crimsonin viimeisin levy vuonna 2003, niin onko se Kannat Kaakkoon vai mikä se on se sen Soundilehden vakituinen sarjakuva, niin siellä oli Fripp-aiheinen sarjakuva ja mm. Ja tota noin, Fripp tulee, tulee siinä sementtipussista, joka tietysti kun avataan, niin äänitehosteena on Fripp. Ja, ja tota noin, lopulta tilanne päättyy siihen, että Fripp, Fripp kun tota noin saa sementillä täytetyn lippalakin, niin kulmat menee taas kurttuun ja niin voisi soittaa King Crimsonissa ja sitten se hyppää sementtimyllyyn ja toteaa, että jee, tässä on ehkä King Crimson soundi, että tota, noin varsinaisesti kevyttä musiikkia, Crimson ei ole ollut koskaan ollut. No tuota Wikipediasta katsoin silleen, että seuraava King Crimsonin nevy In the Wake of Poseidon, niin siellä olisi Drake Lake kuitenkin laulamassa ja se on myös tällä kyseisellä albumilla. Että Oho, se, yksi <laughs> harvinainen poikkeus. <laughs> Greg Näytä. Leigham meni siten, siten nopeasti sen jälkeen Emerson Palmeri missä mm. sai sitten tehdä omia jippojaan ja temppujaan. Tällaisen vaan Wikipediasta löysin. Kyllä kyllä, kyllä mä uskon. Joo. Ja no, tota, öö, mulle on justiinsa myös tullut tämmönen kuva tästä tästä tuota... <köhön> Fribin hahmosta, mutta niin... Se on myöhemmin, se on sitä, se on sen jälkeen kun Adrian Belev tuli tuohon bändiin ja sekin, sekin on selkeästi niin kuin toinen, joka on ottanut ison vastuun sinne ja tekee biisejä, niin se on selkeästi hyvinkin sanoisinko ilkikurinen tyyppi ja niihin, siinä vaiheessa niihin biiseihinkin alkoi tulla selvästi enemmän huumoria, varsinkin sen sanotusten sanotusten pohjalta, että ei se ole pelkästään niin naama-irvessä kulmakurtussa, mutta, mutta tota noin varhaisina vaiheina en, varsinkin kun Fripp oli vihainen nuori mies. Iti, ja iti muuten pieni huomautus täältä on täällä muuten tässä vinyylissä itsessään, niin tässä äh, vinyylin paperissa niin tuota, tässä on nämä kappale laitettu, että noin ja noin A ja B ja tolleen noin osa, osat laitettu siitä vaikka. Kun tuossa varsinaisessa kansanilehtiössä, niin ei siis ole minenkään A ja B vaan on tolleen, että, että niin esimerkiksi tuo ensimmäinen on, että 24 century Man including mirrors. Joo, silleen se on tässä CD-lläkin, että on no, including jotain. Niin mutta tossa tosiaan ne on A- ja B-osiksi noin laitettu tossa keskiosiossa. Kyllä. Joo, tosiaan tuota... No... En tiedä miksi haluan mainita tämän, mutta siis tämä... Jotenkin tämä yhteisönti Pockepine Tree syveni juuri kun luin tästä, että tämä 40 vuotisversio mikä tästä on tulossa, niin on Steven Wilsonin remiksaama. Corcupine 3-tyypithän on isoja faneja. ja Frippi ja Belev teki, oli niiden lämmittelijäbändinä niin kahdestaan improvisoimassa, impro, niin kuin improvisaatiobändinä, myöskin niiden jolloin kiertueella. Että... Kyllä, ja tuota, muistaakseni Fripp on vierailut tällä uusimalla VF Blank levyllä äänestä kappaleen soolon soittaa. Joo, Fri Fripp on vierailu aika monien artistien kanssa, mikä sinänsä on yllättävää, kun miettii tätä sen taiteellista ehdottomuutta, mutta kyllä se sitten tekee, tekee, tota noin, tekee hommia muidenkin artistien kanssa. Ehkä tunnetuimmin öö, on tehnyt tuon, no kylläpä mulla tippuu no, nimet päästä aivan totaalisesti, siis ö, David Bowien kanssa ja Peter Gabrielin kanssa on tehnyt myös yhteistyötä. Näinpä. Mutta ähm, pitäisikö tuosta äänityksestä vielä vähän mainita, että tai mitenkä levy tuli. Äh, että siis yhtye koottiin alkuvuodesta, tai piti ensimmäistä harkat alkuvuodesta 69, ja, ja samana vuonna sitten julkaistiin jo tämä, tämä tuota, studioalmumi, joten Siinä on siis ollut ilmeisen ö, kuvatahti tahti äänittäessä. Joo, ja siis, no, mutta otetaan, otetaan huomioon, että siis Frippillä ja kahdella kahella, tota, muulla jäsenellä, eli Michael Gilesilla ja, ja tota, noin, toista Gilesia tässä ei, tässä ei ollutkaan, mutta siis... Giles ja sen, Frippillä, Giles Gilesilla ja sen veljellä oli, oli samantyyppinen projekti aikaisemmin, ja niiltä tuli jopa levy, olikohan se nimeltään, nimeltään jotain The Insane World of Giles, Giles and Fripp, tai jotain tällaista. Mä en muista ihan tarkkaan sitä, että siinä mielessä ei tämä nyt ihan tyhjästä tullut, mm. vaikka se tahti kuulostaa kovalta. Kyllä, mutta siis tosiaan tota... Se, että niin kun, kun joitain albumeita, jo, joita hiotaan sitten todella paljon, niin saattaa olla tulos ihan, ihan niin kuin päinvastainen. Kun taas tämä sitten on suhteellisen nopealla aikataululla kuitenkin vedetty porkkiin. No, Voihan tätä tietenkin vielä verrata sitten Kind of Blueun, mutta... Crimson on hyvin soittolähtöinen bändi ollut aina. Että, että tota, Itse asiassa oli huvittavaa, kun luin, luin tota sen arvostelun jälleen kerran, Rolling Stonein arvostelun vuodelta 1969 aiheesta, ja tota, noin siinä sitten arvostelija sanoo, että saapa nähdä, pystyvätkö, pystyvätkö tätä samanlaista energiaa tuomaan livenä, livenä että tuskinpa vaan, mutta, mutta siinä mielessä oli huvittavaa lukea nyt, kun Krimson on nimenomaan aina ollut todella kova live-bändi, että saa ihan uutta lentoa biiseihin keikoillaan. Kyllä. Mutta äh, onko tähän nyt jotain lisättävää tähän niin levyn äh, alkuun? Pitäisikö tässä mainita vielä jotain? Vai mennäänkö suoraan biiseihin? Minun puolesta ainakin käy, että mennään ihan suoraan. Jatketaan eteenpäin. Mm, joo. Eli se levy aloittaa 21st Century Skitchoid Man ja... Including Mirrors. Kyllä, Including Mirrors. Ja tämä on tämmönen... No, tämä on se hitti joka aloittaa levyn. Tästä pitää sanoa, että kun... Silloin kun rupesin kuuntelua sitä eka kertaa, niin... Niin tuota, Ajattelin, että tämä on semmoinen levy, josta varmasti tykkään. Tämä tuli siis niin positiivinen tunne tästä kappaleesta ja siis just tämmönen niin semmoista jazz maininkiä siellä välillä ja, ja tuota tuota tuota no säkeistö on simppeli mutta aivan loistava siitä huolimatta koska heti kun on sanottu tämä 21st century skitsoimaa niin siinä lähtee se teema soimaan taas ja, ja tuota Samasta syystä en tiedä, mikä siinä on tässä jutussa, mutta olen tykästynyt tuohon hyvin päättäväänkin biisiin. Mutta, mutta, mutta tässä on siis tämmöistä hyvinkin ö, sanoisin improvisoivaa, mutta tosin varmaan myös hyvin tarkkaan mietittyä ö, torvisektioita ja muuta vastaavaa. Mitä ehkä... sinä, koska sinä... tarvia muuten soittaa, kun täällä ei ainakaan luemme kukaan, kukaan ei. soittamassa soitt... Ian McDonald soittaa, jota lukee täällä Joo, ne on, ne on, ne on, ne on kaikki, kaikki sen yhden tyypin soittamia, niitä on vaan soitettu pirun monta raitaa päällekkäin, mikä siihen aikaan Pist. on ollut moisen vehtauksen, vehtauksen tulosta, koska on ollut vain kahdeksan raitaa. Pist. Kaikki on saksofoneilla, vaan ihan itse saksofonistina kertoa. Kyllä. Miksi tuolla ei sitten lue saksofonia? Mm -hmm. <tä täällä ainakin Wikipediassa lukee, no niin, että saksofoni, koskettimet, melotron ja taustalaulu. Täällä me... lukee pelkästään, että reads, woodwind, wipes, keyboards, melotron ja vokaalis. Saksofoni on puupuhalin, joten on se on mainittu. Sota... No niin, minä en noita tiennyt tätä koodikieltä selvästikään Mikäs toi reeds oikein on? Riidit on myöskin puhallinsoittimia. Mä, en, mä, en, mä en muista ihan, ihan tarkkaan, että mikä oli niin puupuhaltimen ja riidin ero. Siinä oli joku tekninen ero, ehkä Hanno tietää. Öö, tämmönen haju ei ole varmaa tietoa, mutta musta se on, kun puupuhaltimessa on no, saksofonissa ja klarinetissa ynnä muissa, niin se on, itse käytän bambua eli Bambun lehti. Ja muistelin, että siinä olisi jonkunnäköinen metallinen lehti sitten ollut, mikä lähti. Tällainen muistikuva. Tästä voi... no, mä, mäkin muistelin, että se jotain, jotain suukappaleeseen liittyvä oli, että, että kuulostaa varsin uskottavalta. Tästä voi tuota, laittaa palautetta, jos tietää. Mutta niin Pitäisikö tähän biisin sitten kertoo vähän, että mitä tämä käsittelee. Siis tässä on tuota mitä nyt itse sitä hyvin säröytetystä laulusta kuulee, niin <tos> sie siellä on napalmia ja muuta tämmöistä kivaa, että ilmeisesti no Wikipedia sanoo täällä, että Vietnamin sotaan tämä liittyisi. Tuota... Tämähän on, mun piti sanoa jo tuossa aikaisemmin siitä, että tämähän on siis vuonna 1969, tähän on ollut aivan poikkeuslaatuisen hevi tämä kappale ja ei, ole, ei ole ollenkaan sattumaa, että useat hevi on myöhemmin coveroinut Crimsonia ja mainitsee sen vaikuttajikseen, että siis tämähän on, on niin hevi-osastossaan, tämä on vähän kirkkaampi soundista, mutta niinku tavallaan hevyydessä jää paitsi esimerkiksi Black Sabbathin alkuaikoihin niin kuin sävelyksellisesti. Kyllä. Ja tuota, tosiaan vuonna 1969, siellähän siis oli jo julkaistu Zeppelin ykkönen ja Jeppelin kakkonenkin. Oliko se jo tässä vaiheessa julkaistu 1969 vuonna? Kuitenkin molemmat jo heavy rockin pioneeri levyt tulivat ulos ja näin, mutta siis kyllä mä, mä nimenomaan niin tykkäsin tuosta, että tuo soundi on tolleen raskas, että se ei, ei mene semmoiseksi, mitä se voisi mennä vuonna 1969. Mun nimenomaan tuossa noin puhallisoittimet on erityisen hienoja, kun on jotenkin semmoinen kauhean riipivä riipivä se saksofoni siellä No, Joo, mutta ei, ei ylijärsykkeellinen se on ei, tärkeää, ei, koska räikkysaksofoni re, on rasittavinta mitä mä tiedän, tässä, tässä kiitettävästi vältetään se no siis saksofonin soundi en ykkää yhtään siitä kun puhalletaan räkäisellä soundilla ja sitten katoin että Zeppelinin kakkosalbumi on julkaistu 22. lokakuuta 69 aivan ja tämä oli äh, tämä oli, tämä oli. Siirränpäs nyt tuon tuosta edestä, niin näen. Tämä on ää, niin 10. päivä lokakuuta tosiaan, että... Että tuota, Tämä on vähän ennen. Muutama päivä. Mm. Niin, tosiaan tämä... Siis, siis tämä sama tyyppi on vetänyt nämä kaikki, niin siis se kuulostaa hyvin oudolta, koska se, se tota, Siis en, en tiennyt tätä ja kuuntelin just siinä sitä loppua, jossa on tämä, tämä tuota, häröilykohta. Siis loppuu silleen äh, lähes kakofoniseen äh, kohellukseen ja siinä on että joo, jo, tämä on just tämmönen, kaikki torvisoittajat. Miten niin kaikki torvisoittajat? Siellä on vain yksi tyyppi, joka on vetänyt vähemmin monta raitaa päällekään, niin tämä on yllättävä tieto. No, tähän niin aiheesta vähän poiketen, niin itse olen kaavaillut samanlaista tehdä, että puhaltaisiin yhdellä saksafonilla ison sektion niin raidat, vaan paljon raitoja ja päällekkäin ja sovittaisiin. Kuunnella, että miten itse onnistuu. Se ei ole mitenkään, voin kokemuksesta sanoa, että se ei ole mitenkään monimutkaista, että, että sitten kun sen se, se niin kuin menee ja tietää, miten soittaa, niin ei, se, ei siinä ole temppu eikä mitään, mikään niin kuin soittaa useampaa raitaa päällekään. Mites tota, Henrik, kun varmaan tietää enemmän, että... että... Se, se, se pitää vielä vaan sanoa tuossa, että, että tota noin, kyllä niitä kitaroitakin tuplaillaan aika sujuvasti. Mm. Että sinänsä ei, ei se ole saksofonilla sen kummempi temppu. Niin, mä just mietin sitä vaan, että tuo, kun Äänitetään torvisektiota, sanotaan että semmoinen perus kolmihenkinen torvisektio vaikka, niin, niin tuota, eikö se kuitenkin, niin kuin, kun äänitetään ne kerralla, tai sitten jos äänitetään samat instrumentit yksi kerralla, niin hän siis muodostaa siinä kolmestaan soittaessa, ääne, äänen väri muuttuu sille, ja ne tulevat ikään kuin mielettävämmän kuuloisiksi tai lämpimämmän kuulosista tai jotain tämmöistä, kuin että jos ne olisi soul on souluon soitettu. No se riippuu tietysti, miten äänittää, mutta ei siinä, niin mitään, ei siinä mitään alkemiaa tapahdu. Kyllä ne on ne samat. Samalla tavalla ne äänialot toimii keskenään, oli ne sitten äänitetty erikseen ja soitetaan vaan samaan aikaan. Tai ne on sama. Sitten jos äänität paljon niin sitä tilaa tilaa, niin sitten tietysti. Niin. Ja sitten, tota, jos on ammattitaitoiset soittajat, niin se on ihan sama, että onko ne siinä ympärillä vai ei. Että tietysti jollekin Aloittelevalla se voi olla helpompaa, että soitetaan niin yhtä aikaa, niin pystyy vähän niin synkkaamaan siinä. Niin, mä ajattelin lähinnä vaan sitä, että on, onko sinne just jotain tämmöistä, niin, niin kuin Henriksson alkemiaa tai tämmöistä, että muodostaako ne jotenkin sitten ö, yhtenäisen soundin, yhtenäisemmän soundin. Mutta niin, se, toisin, sama se, sama fysiikka siihen pääs, pätee, äänittisen miten tahansa. Joo. Varsinkin, kun toihan on selkeästi ihan lähisoundi, ei siinä ole otettu ollenkaan tiloja, vaan se on, se on, se on kuulostaa, että se on äänitetty samalla tavalla kuin semmoiset vaikka sitä ei sillä tavalla ole, ole, ole ei ole varsinaisesti niinku soitetukaan, mutta se on vaan viisi niin syvälle sinne kelloon, kun se vaan menee ja sitten mennä. Että ei siinä, ei siinä pahemmin niinku tila-akustiikka pääse vaikuttamaan, vaikka äänittäisi Kyllä. Mä voisin vielä mainita, että tuossa, no oikeastaan yleensäkin tällä levyllä, mutta, mutta tässä kappaleessakin et, etenkin, niin mä tykkäsin kovasti rummuista, koska tässä, tässä on koko levyllä aika semmoiset pehmeät soundiset rummut. Ja oh. Mä en tiedä, onko se sitten joku enemmän joku 60-70-luvun juttu, että, että ne on tuota, johtuuko se vaan siitä, että onko ne sitten tuota löysäksi? Si on seinauhoitus teknisistä asioista kiinni. Mä kuuntelin myös noita rumpusoundeja tässä, kun kuuntelin analyyttisemmin tätä ohjelmaa varten, niin mäkin kiinnitin huomiota siihen, että tässä on siis poikkeuksellisen, aivan käsittämättömän hyvät rumpusoundit tälle ajalle. Yleensä tämän ajan rummut ne kuulostaa ihan kauhealta. Tässä, tässä on jotain nyt ne on hyvin viritetty ne rummut. Ja luultavasti soittaja on niin hyvä. Että, että se on äänitetty ehkä korkeintaan kahdella mikillä. Musta se kuulostaa just semmoiselta, että, että otetaan niinku se, miltä se rumpu sounda ei ole mikitetty joka kohta erikseen, koska se on, niin kuin vanha opettaja, niin aina sanoja kun aina kun lisätään yksi mikki, niin ongelmat tuplataan. Niin, niin tota noin se... Se kuulostaa, ne, kuulostaa siis, ne kuulostaa oikealta rummualta, ne kuulostaa siltä, että, että jokainen, jokainen pannu on mikitetty läheltä erikseen ja sitten väännetty pöydästä niin paljon kuin lähtee. Ja mun mielestä just tota, Jessin ainakin, tota, ainakin tota, noilla saman ajan tai hetkonen, milloin noi on tullut toi? Close to the Edge, no joo, koska no, close, to, close to the Edge luvun, oli 70-luvun 70, 70, puolella. Joo, mutta kuitenkin ei, aikaisemmatkin essilevyt, niin tuota, musta niin saman samantyylinen soundi tuon rummuissa. Joo. Mä että mä ensin muistelin, että tässä oli Bill Proford soitti, mutta ei. Ei tässä vielä soittanut. Se Broufordilla on myöskin, täytyy sanoa, että mä en kauheasti pidä Profordin tavasta lyödä rumpua, se on kauhean, se on Lähestulkoon on töksähtelevä ja se on hirveän kova se sen lyönti, että, että Ruford ei kuulu mun suoriin suosikkeihin, mutta no, en mä edes muista, minkä takia me puhutaan siitä. Hyvä, hyvä sanoniset rummut. Kyllä. On. Mutta no, pitää nyt sanoa, että minusta ne kuulosti varmaan johtuen just siitä, että mä, mä tuota, kuuntelin sitä ensimmäistä CD-masteria, tai CD-versiota, mitä siinä on tullut, niin se on <laughs> valitettavan huono se soundi, mutta tuota, kun sitten kattelin jopa YouTubesta löysin parempi laatuisen uh, äänimaiseman tai masteroinnin oma äänitteen, niin sitä tuota, kuuntelin sitten myös, ja siinä oli sitten kyllä ihan Voin, voin yhtyä näihin aiempiin kommentteihin, että on, on kyllä rumposoundi kohdallaan. Toisin kuin mitä justi vuonna 1969 ilmestyneiltä muilta levyltä löytää, mitä nyt tulisi mieleen. No, vaikka The Who Tommy, siinä ei, ei minusta ihan hirveästi siihen ollut kiinnitetty huomiota. Ei, eikä jos miettii... Beatlesinkin ja niin ei varsinaisesti hienoja ollut. Mm. Kans tossa kanssa öö, tuossa Jimi Hendrixin levyillä, mitä mä oon kuullut, niin niissä ainakin kanssa aika hirveet soundit noin yleensäkin. Mutta Joo, no, a... Mut siis tämähän on selkeästi niin kun äänitetty enemmän jat tyylisesti ja sehän on, mistä mä puhuin silloin Kind of Blue-jaksossakin, siitä, että mikä on, kun jatsia osattiin nään, äänittää ja rokkia, niin tää on selkeästi niin kuin äänitetty enemmän jats-osaamisella kuin, niin kuin perinteisen pop-albumin tyyliin. Joo, yes, minusta se kuuluu tuossa. Minusta se kuuluu kyllä, tuossa kyllä. Hyvin, hyvin, hyvin paljon, että, että siis tässä on hyvin paljon elementtejä jatsista, varsinkin Moon sitten mennään semmoiselle, niin no... Ha happo Jats meiningille välillä niin tuota, Mä en, en edes niin kun, jos, jos mä oisin tässä Päättämässä tämän, että enkä rock vai Jatsi tyylillä, niin Kyllä Jatsi otettaisiin, sehottomasti, koska eihän tätä Saisi niin kun, Perusrockityylillä tämmöistä 13 minuuttista BCS kunnolla soitettua varsinkin tähän aikaan No siis, siinä on se, että joo, kyllä niin äänitteen ja valitsisikin aina, että äänitetään jatsityylillä, tulee hyvä soundi, mutta se, se on harva se bändi, joka oikeasti pystyy soittamaan sen, sen silleen, että sen oikeasti pystyy äänittämään silleen, enkä tarkoita tätä nyt minä suurena King Crimson boostauksena vaan ihan näin niin omasta, omasta tota, noin kokemuksistakin se, että, että se kyllä montaa, montaa bändiä voi pistää niin kuin, sille, huoneeseen soittamaan, että soittakaa nämä biisit läpi niin tulee hyvä soundi kyllä. muuten tota, onko se onko tietoutta, että onko noi prokelevit yleensä, niin onko ne enemmän jattyyppisesti vai sitten rock? Sehän riippui ihan bändistä ja myöskin niin. Esimerkiksi jeesi se oli se, että niinku, se meni melkein niinku Beatles-osastolle se, että, että piti niinku vääntää nauhaa ja kokeilla, kokeilla kaikkea mahdollista, niin siihen mennään sitten taas mahdollisimman kauas niinku akustisen musiikin äänitystyyleistä. Mutta niin, esimerkiksi X Genesiksen biisit juuri saivat yleensä ollut sellaisia, että ne vedettiin Joo. Mutta, aika, aika pitkään. Joskin joski niissä, niissä levyissä onnistuu silti olla aika paneeminen se soundi. Joo, kyllä tota... Muistaakseni, että Respos oli ehkä minun Inhokki in soundillinen levy, mutta toisaalta siinä ei kyllä ollut vielä äh, ensäket mukana. No, se, se on siis kaikki ne Genesiksen varh varhaislevyt on ikävä kyllä aika, aika tumpuun kuuloisia, mutta mm. Tosin niistä on nyt uudet remasterit, että tai remiksit niin, Joo, mutta en mä siis kuulee niistä, että että sä niin kun millään remasterointipajassa voi niin vääntää sinne semmoista, mitä siellä ei oo tai mm. kyllä sä voit mutta se kuulostaa paskalta, toivottavasti siihen ei ole, ei ole sorruttu, koska kyllä mäkin on joskus, onhan niitä nappeja, joilla pystyy, että tehdään tuonne keinotekoinen basso boost ja tehdään, väännetään sitten tuonne vähän ylä, yläkertaan ja sitten se jotenkin matemaattisesti laskee, että no kun tässä alemmilla tai Juuksella on jotain tällaista, niin kai tässä sitten kuuluu olla jotain tämmöistä. Ja, ja pienen, pienen määrän sillä pystyykin fuskaamaan, se kuulostaa vielä ihan okolta, mutta jos sitä vetää liikaa, niin sitten se on jo. Se on aivan karset. Me harhauduttiin taas. Har, harhauduttiin, mutta kyllä, kyllä pitää sanoa tuo, tuosta vielä, että jonkun, jonkun, oliko Paul Butterfield Blues Bandin tai joku, joku vastaava 60-luvun lopun Blues -yhtye, ää, jonka remasteroitua ja olevia levyä niin siinä oli ihan uskomattoman ärsyttäväksi saatu siihen aiempaan versioon kuulostamaan sähköurut. Et ne oli siis, no. En nyt tiedä, mitä siinä on käytetty sitten, onko ne vaan miksauksessa otettu liian eteen, mutta no siis mm, ei pystynyt kuuntelemaan. Se on aina positiivista. Mm. Mutta I Talk to the Wind. Uh, toinen. Sin, sinä, on, sinä on bändi, mitä mä en meina pystyä kuuntelemaan. I Paul Waterfield. Ei kun viisi, piti sanoa. Ah. I Talk to the Wind. <laughs> Joo, tämä on Hyvin tämmönen kukkaisbiisi. Se, niin kun... se, niin se on niin hippi, että oksennus lentää, eikä mulla ole on on edes on mitään hi... se on... hippiantipatioita sinänsä. Tuota, tuli semmoinen vihreä metsä mieleen, jossa kukkaset lentelee. Ja... No, minä kävelin juuri siellä, siellä met vihreässä metsässä, jossa kaikki lenteli. <laughs> kun Ei ole lantio, vielä vihreää metsää. Tuota... No, on se melkein. Oliko sinulla semmoinen otsanauha päässä? Ja tuota... Tukkasi kasvoi. Palian jaloin. Palia. Mä oon kulkenut paljaan jaloin jo pari viikkoa, Kyllä, siinä mielessä se, mä, mä, mä en voi ketään kritisoida hippimentaliteetissa, mutta siis Hannuhan ilmeisesti piti nimenomaan tästä biisistä. Se on vain jotenkin, siis sanotaan, että niin kuin, kun pistää tämän 21st century skizoitmenin perään, niin ei tämä huono biisi ole, mutta silleen, että ai me tälle linjalle nyt Siis on siinä hemmetistä että... kontrastia. Niin ja se, ei, se ei jotenkin, siis eikä siinä ole mitään vikaa, että on kontrastia ja että on erilaisia biisejä, mutta se, se, ei, vaan, se ei vaan istu siihen. Tuntuu, tuntuu nimenomaan, se kuulostaa musta siltä, että niin kun tehtiin tämmöistä King Crimson-levyä ja sit yksi tyyppi sanoi, että no hei mun edellisellä bändillä oli tämmöinen biisi ja me ei, me ei päästy sitä koskaan äänittämään, että puuttu, puuttu yksi biisi, että mitä jos vedetään tää tähän väliin sitten se on silleen no okei tää... tää Tähän tämä tähän väliin silleen, että se, se on niin kuin, kuten sanottu, ei, ei niin sinne mitään vikaa, että on kontrastia ja on erilaisia biisejä, mutta, mutta se, se on jotenkin, sit kun se on vielä niin kliseinen se biisi, se ei ole niin mitään, kun, kun vertaa johonkin skidsoitmaniin, että, että mennään ja tullaan ja tehdään uutta, niin sitten tehdään tällainen, että joo, no tämmöinen no, tähän niin puolustuksen, tai en nyt puolustuksen sana, mutta tota, just on. Sitten soimin jälkeen, niin on kauheen rämeellys ollut sinne just ennen ja vauhtia ja sitten niinku rauhoittuu takaisin. Minä illalla kuuntelin tän ekan kerran, niin oli silleen, että Johan on taas vauhtia ja tälleen näin. Sitten takaisin asetutaan ja nättiviulu ja rauhallinen laulu, niin siinä kohtaa puras. Mutta nyt on noussut sitten, kun on, nyt on kuusi kertaa kuunnellut tämän kokonaan albumin läpi, niin seuraava biisi sitten nousee että tää on se tää on se juttu Mä se, se, se, kyllä kylä... kans selkan puolustaisin tuota, äh, se mustakin ihan hyvin, hyvin rauhoittaa tosta ton menin lopun kakofonian jälkeen niin tota ja sitten siinä tietenkin pääsee tuo Greg Leakin hieno ääni myös oikeuksiinsa ja tuota ja ja äh, Laulaako se, laulaa, se muutenkin syösmänissä johonkin? Joo, se menee särön läpi. Jonkun särön läpi, aivan. Niin, ja mikä Senkään hän... takia mä en tässä ennen ohjelmaa pystynyt sitä rekonstruoimaan ihan niin kuin tälleen okustisesti. Mutta, mutta ehkä toi nyt hiukan, hiukan on tollanen liian kliseinen ja, ja siihen nähen mitä kuinka yksinkertainen, niin ehkä hiukan pitkäkökin, mutta, mutta ehkä suurin kritiikki, tulee siinä, että, että se niinku loppuu ja sitten sinne vielä tulee vi, tuota, huilusoolo siellä, joka sitten pois, niin se on minusta vähän turvallista. siinä. Mua ärsyttää tuossa toi huilusoundi aivan tolkuttomasti, mutta se on niin sepe. Siis se on just sitten. semmonen Disney huilu. Niin. Siis, no lumikki ja seitsemän kääpiötä tai tämmönen metsässä. Oktaavia ylempään, niin se olisi just sinne Disney kävisi. Mm. Kyllä. Jos tykkää Disneystä, niin sitten Perkelee hipit. Kyllä Eikä siinä mitään. Siis on, on, kyllä mä jostakin ihan niin kuin, armottoman hippilevyistäkin tykkään, mutta jotenkin tämä ei ole tarpeeksi hyvä ollakseen niin hyvä hippi, hippimateriaali. Niin tämä, tämä ei ole oikea yhtyä soittamaan tämmöistä biisiä, vaikka onkin aivan loistava yhtyä ja yksi mun suosikin kautta aikoja, aikoja mutta se on niin semmoinen että, että tota noin, se, niinku se betonimylly ja, ja Disney huilu, ei oikein, ei, ei, ei ne kuitenkaan siis jo, joltakin bändeiltä ne lähtee molemmat mutta tämä ei ole se bändi Kyllä siis jos, tota, jos olisi kuullut ensimmäisenä tältä, tältä bändiltä tämän biisin ja sitten on esitellyt tämä. 21st Century Skits, mä että jos näin se luo vaikka toisten päinlevän, niin se olisi voinut olen olla vielä, olen, vielä, olen. vielä mielenkiintoisempi. Mä luulen, että me ei puhuttaisi tästä siinä <laughs> tapauksessa. Niin kylmää, kun se onkin sanoa, mutta, mutta biisijärjestys oikeasti, sillä on merkitys Kyllä. siinä. Että, että jos se alkaisi oikeasti tuolla Talk to the Windillä, niin, niin, ne, niin ajattelen ne, niin, jotka on tätä kunnallu ihan uutena, niin jos se on niin kuin ensivaikutelma, niin se, se on, on tämmöinen perushippilevy, jossa, jossa on vähän kokeellisempi biisi välissä. Kyllä. Ja, ja tuota... No, niin, siis just toi, että biisijärjestys on tärkeä tälle, niin kun tuo ensimmäinen kappale räjäyttää levyn käyntiin, että tämä on nimenomaan, jos tämä paikka olisi jossain, jossain pakko olla tämä levy, niin se olisi joko tässä tai sitten ennen vikaa biisiä, mutta ne, just se, jos haluaa taiteellisesti sitten laittaa tämän ensimmäiseksi, ensimmäiseksi biisiksi ja tota, um, semmosena ikään kuin johdantona levyyn, niin... Tuota, niin tämän jälkeen lähtevä 21st-century skizzortman olisi just semmonen... Ehkä se on ajateltu mm, suvanto suvantobiisiksi väh, tuohon seuraavaan mm, sitten. Kyllä, nimenomaan semmonen olomullakin tuli tästä eikä kuuntelulla, että... tämä just tämmönen suvanto. Ja tuota, Josta sitten päästään hienosti Epitaph-kappaleeseen, jota Muista, including March for no reason and tomorrow and tomorrow. Aivan, oliko tässä Talk to the Windissa noita? Ei, se on vain Talk to the Wind. Okei, okay. joo. Niin Senkin on... takia ihan eri paria. Paskabiisi, ei silloin edes kunnon nime. <laughs> Mutta niin, tämä on siis semmoinen, jota kaikki äh, minun progea kuuntelevat ystäväni ja soittotoverit äh, kehuvat minulle ja... ja lähettelivät ja mesellä ja ensimmäisiä mitä kuulin yhtyeltä niin tuota tuota mä sanoisin, että tämä vie vähän aikaa, että tämä avautuu ainakin minulle tää tää vei, että ensi, vaikutelma oli semmoinen joo vähän tämmönen perusprogeja ja ja tässä on tälläkin kappalella on pituutta noin yhdeksän minuuttia, että että, mutta siis onhan tämä hieno ja, ja... Ajattelin, että sanoit, että pituutta tälläkin biisillä on noin liikaa. <laughs> Täytyy sanoa, että siis, tämä on tosiaan hirveän arvostettu biisi ja siinä mielessä en, en, en mene haukumaan. Jotenkin vaan mulla, mulla tämä biisi ei ole lähtenyt silleen, että kun sanoit, että tämä vie aikaa, niin mä oon kuunnellut Crimsonia nyt Otti Arrollaa 10 vuotta, ja odotan vieläkin sitä, että tämä biisi aukeisi, mutta se on, se on, siis en en, en moiti sitä, enkä, enkä haukus samalla tavalla kuin tuota Talk to Windia missä nimessä... No siis mulle, yeah. mulle, mulle, mulle tähän niinku au, aukas hieman tätä, että kun mä kattelin nyt ekaa kertaa kun. Niinku... Äskeisellä noin pari tuntia sitten tapahtuneella kuuntelulla näitä nimiä silleen samalla kun kuuntelin kappaletta, että March for no reason ja tomorrow and tomorrow, niin tuo marssiosa siinä March for no reason, niin se, se jotenkin vähän avasi sitä maisemaa sille enemmän, että mutta edelleen kun, kun aloin biisiä kuuntelemaan, mä olin tulossa koiria käyttämästä metsästä, niin tuota Siinä oli moni semmoinen kohta jo siinä alussa, että vähän vierasti sitä. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta tulee mieleen semmoinen länkkärimäinen niin aurinko, aurinkolaskupreerialla ja jotenkin tämmöinen olo. Mutta... No. Taas ollaan eri mieltä asioista. Itte, nyt päästään tähän, että tämä on nyt se itselle... Tämä avautui neljännellä kuuntelukerralla, että ö, varmaan osittain siitä, että alussa tämmöinen patarumpu ja sitten klassinen kitara lähtee siitä ja just jos tämmöinen tuli mieleen tumman sininen kitara soi ja herkkä viulumatta ja sitten sen jälkeen lähtee herkkä laulu siitä, niin tota, varmaan johtuu siitä, että just patarumput ja tällaista, ne ei ole niin kauhean vierasta, että ö, klassista tullut kuunneltu aika paljonkin, että sen puoleen ja siis ei, sanat on siitä, että neljännellä kerralla kuten kuuntelin, niin ekat kerrat meni vähän toihin, no on tämä tämmöinen mutta sitten tota, neljännellä kerralla tämä aukeaa koko maailma. Sitten toinen tämmöinen upea efekti, että se nyt ei kauheasti ole, että jos joku teknosoundi menee pään läpi, että surra on tyylillä, mutta tässä kun kitara tulee sointu ja se menee siitä, niin se on niinku wow. Mutta pikku miinuksena tähän loppuun, että loppu. Se se, pet, se oli niin kuin, että no voi kökköä, ettei ole tähän kunnollisesti tehdä. Tämähän on toinen tosi, tosi vahva Mellotron biisi. Ja varhaiskin Crimson, nykyään Crimson on tu tunnettu nimenomaan kitaralähtöisenä bändinä, mutta näihin aikoihin ja pitkälle tähän alkuaikoihin muutenkin, niin Crimson tunnetti nimenomaan siitä, että heillä oli vahva Mellotronin käyttö ja tämä on kyllä ehkä yksi Mellotron ei viisi mitä tiedän, että, että mä tykkään hirveesti Melotronin soundissa, että siinäkään mielessä, minulla on jo asiaa tätä. Siinäkin on minä en oikein tiedä mikä melotron. on. Mellotron on siis sen se on Kosketin Näiden soit. aikojen sampleri, eli, eli se, oli, se oli Kosketin soitin, joka, jossa kun Kosketinta paino, niin, niin sieltä lähti nauha pyörimään ja, ja sieltä nauhalta sitten tuli. Ja jotenkin se, se tuo semmoisen todella hienon puoliaavemaisen tunnelman. Tämä on, tässä on Melotron isossa osassa ja tietysti yksi ehkä tunnetuimpia Melotron... Fanfareja on, on Genesiksen täs, täs, tämä, ä, Watcher of the Skiesin ä, intro, jos, joka on Melotron. Melotrona on siinä mielessä hankala soittaa, että se siinä, koska oikeasti siellä, kun painat sitä kosketinta, niin se lähtee moottori pyörittämään sitä nauhaa. Niin, ä, niin siinä on, ä, olikohan se muistaakseni niin kun joku on laskenut, että keskimäärin 0,3 sekuntia se viive. Eli soittajan pitää koko ajan kompensoida sitä, että Lähtikö se, lähtikse. Niin, niin, tota se, se ei ole ollut varsinkaan livenä mikään helpposoitina. Kyllä tästä on hienoa esimerkkiä, Genesiksen lisäksi löytyy muun muassa Led Zeppelinin -Houses, Houses of the Holy, ja äh, muistaakseni No Quarter ainakin on hyvin käy. Nyt, nyt on taas sulla skypelin ja säröinen. Skype meni rikki. Joo, Tangerin Dream käytti tätä hei, myös. Hei, hei, hei, kuuluuko nyt? Tee sama kuin viimeksi S Edelleen särkee. Ihan... Kyllä. Joo, joo. Se... Ei, se, ei se siis ole sun äänenvoimakkuudesta. Ei sillä ole mitään sen kanssa tekemistä. Se on, se on... Skype tipahtaa kyydistä. Niin se tekee tuommoista. Perjantaa, Skype taas. Mutta niin, niin se, on, se on tosiaan se on huima... Mellotronin ja kun se on semmoinen unimainen ja se on siitä jännä, että luulisit että koska nimenomaan se on sampleriperiaatteinen periaatteinen se ö, soitin, niin luulisit että se olisi maailman yksinkertaisen soitin siirtää niinku digiaikaan. Et siirtää vain nauhat, mutta jotenkin se, se ilmeisesti, mä en tiedä tarkkaan mikä se on, mutta varmaan, varmaan ne moottorit ei kuitenkaan ollut kauhean ö, tarkkoja tai muuta, mutta semmonen tietty aavemaisuus on kaikista yritelmistä siirtää sitä digiaikaan puuttuna. No pystykö sinne, kun pystyy sitten nauhoille laittamaan ihan mitä vaan? Vai? Joo, no. joo että, että, mutta se oli aika, aika prosessi vaihtaa soundia, koska se tarkoitti sitä, että sun täytyy vaihtaa kaikki, kaikki ne nauhat niin yksi kosketin kerrallaan, että siellä oli, siellä oli yksi, yksi nauhanpätkä jokaista kosketinta kohti. Ahaa, joo. Ja ne myöskin hajosi aika helposti niin kuin kuvitella voi. Kyllä, tuota, en ei varmaan ole viulu, vai onko ollut viuluversioita sitten tämmöisiä viulu-sektioita? Ol, koska, koska on, on. Koska nimittäin on, juuri, on, juuri, ja, juuri, juuri ja, tota, tota, muistelin sitä, että oliko se sitten Melotron ihan tuota, just, joka toi tämmöisen niinku, aave, aavemaisen efektin niihin viuluihin, just tällä Zeppelinin äh, House of the Holy levin Rain songilla, jossa siinä on ihan uskomattoman hienon kuuloinen tämä Tämä viulumatto, mikä on siellä taustalla. Ja, Muten, tuota, voin niin, tästä väliin, että kyseinen levy on minusta se paras levy. Kyllä, mä, no, siis. minä olen... Juurikin tuo No Quarteron loistobiisi. Kyllä, ja tuota, mulla se on silleen, että Physical Craft ja House of the Holy on molemmat samalla linjalla, mutta Physical Craft on vieläkin, siis se on... Vaikka siltä puuttuu juuri tämmöinen No Quatermainen niin biisi, se on silti ihan uskomattoman hieno kokonaisuus. Ja no, siinä on niin kaikki, kaikki alu osa-alueet käsiteltynä sillä lyhyllä. mutta Mä voisin ottaa kantaa tähän kyseisen kappaleeseen, mitä käsittelemme. Niin, niin, tota, mulla on myös vähän sama, sama ongelma siinä, mitä Erkillä ja Erkillä. Että tässä vähän... Ei oikein ole auennut toi biisi silleen, että se on ihan, ihan hieno, mutta se jotenkin on vähän, jää niin vähän mitään sanomattomaksi. Mutta. Tai just semmoiseksi vähän niin tavalliseksi progebiisiksi, mutta Mut ehkä se vaatisi vielä lisää kuuntelua. Että tuota. Mä en nyt kauhean monesti ole tässä ennen ohjelmaa kuunnellut ja, ja sitten tota siitä, kun edellisen kerran kuunneltu kuunnellut tätä niin on aika pitkä aika. Mutta... niin hei, nyt kun taas on päästy linjalle, niin siitä olin sanomassa, että Tseppelinin kolmoslevyllä friends on käytetty. Aivan, joo. Se on tota... Siellä on kuoro- ja viulusekti. Kyllä. Joo, kuoroviulut ja huilu. Hyvin aavemainen huilu, ne on ehkä, ehkä ne yleisimmät Mellotron-soundit, mitä kuulee. Joo, ja tämä huilu varmaan löytyy myös Tervaityhevenistä. Mikäs tässä biisissä nyt sitten se soundi on? sillä on saatettu Aha. Niin, ni mikäs tässä biisissä nyt sitten on se Mellotronin soundi? Kyllä se muista on jonkinlainen sektio mikä on mitä se on no, no siis alussa kuulee sen, ihan alussa, niin siinä on se jousista, niin se, että se on tehty. Kyllä. kyllä. kyllä. Mutta Mellotron kuulostaa aina, aina ihan omanlaiselta. Että siinä mielessä, jos vaikka ei tietäisi, mikä soundipankki siellä on, niin kyllä sen aina kuulee, että se on Mellotron. Kyllä. Ainakin varmaan ei se osaa kuunnella, mutta mä en ehkä... Osaa ei, kyllä, se, kyllä, se on, kyllä se on hyvin tunnistettava, niin ei, ei siinä tarvitse todellakaan mitään korvaa pääsi, että tietää, että sellainen laite on olemassa, niin sitten se on no, no, Lähinnä se on minulla ollut enemmänkin tämä asia, että mä en ole tiennyt, että sellainen laite on olemassa, niin en ole osa kuunnella, mutta tuota, että tästä biisistä sen verran... Niin, vastaan, niitä on, on... on tainnut historiassa olla Suomessa tasan kaksi kappaletta, että siinäkään mielessä ei ole varsinaisesti yleinen, yleinen olohuone soitin. Joo, ei, me, meidän kotoa ei löytynyt sitä. Piano löytyy, mutta ei. Siellä ei käsittääkseni ole nauhoja sisällä. Mutta tuota, tuo tämän kappaleen loppumaan vähän kanssa että se feilattiin. Ja sitten se oli muistaakseni vielä kans vähän semmoinen, että se niinku, vähän niin kuin Mutta sitten sinne tuli vielä vähän semmoinen samantyyppinen lopetus kotossa edellisessä biisissä, että sitten sinne tuli semmoinen. Kitaro, kitarasooloilua ja, ja vähän semmoista mittelutyylistä menoa, mikä sitten feidataan pois. En nyt ihan väärin muista. Feidistä saa aina miinuksia. Niin miinuksia ainakin minulta. Viisi miinuspistettä. Niin se oli kyllä pettymys, että feida. No siis joku juttu se proge- Epos-biisissä on, että siis Pink Floydin ekos, just Genesicsen ja tämä. Siis ei ilmeisesti vaan keksi niihin mitään ihmeempää. Joo, Genesis on vienyt sen aika äärimmilleen siinä mielessä, että, että kun ne veti Supper Shreddyä livenä, niin ne teki livenä fade -auksena. Joo, mä, mä, tota, itse asiassa juuri näin näitä tuota, konserttitaltiointeja vuonna 1973. Se, tuota, Miten se sitten jos, se on, jos livenä feidotaan, niin feidot, feidotaanko se soittaminenkin sille livenä? Että niin kuin no, luulen, että se on, se on yhdistelmä, että, että miksaaja vetää liuku, liuvut hiljalleen kiinni ja ongelmalla hinnan on rummut, että rumpalin täytyy osata niin myöskin ö, akustisesti sitä, sitä hillitä sitä soitantaa. Että, että, tota täytyy, täytyy sanoa, että ei se kuulosta kauhean hyvältä livenä koskaan, että en, en, en suosittele. Keksikää biiseille loppu. Jos sille on keksinyt alun, niin kyllä sille pitää pystyä keksimään loppukin. Kyllä. No, no itse pian siis silleen, että ja on viisaammat kertoneetkin, että esityksestä aika pitkälti jää alku, jos se on vakuuttava. Sitten keskellä se on sitä huttua. Se ei niin oleellista ole, mutta loppu pitää olla myös sitten kunnollinen. Että siitä jää niin biisi mieleen. Ja kertosähe. No on sitten, se on joko hyvä tai huono asia. Tässä biisissä oli muuten hyvä kertosähe kyllä, mutta... Oliko tässä biisissä kertose. No jonkunlainen tuo, missä siellä lauletaan, että uh, I'll Be Crying tai jotain, en tiedä onko se kertosähe. Se on se, se tomorrow Se kohta. Olla, mutta... Tällä levyllä ei harrasteta kauheasti sellaisia perinteisiä kertosäkeitä. Mm. Progeelijat niin nyt aika harvoin harjoittaa perinteisiä kertosäkeitä. Vatsi viimeisessä bissa on. Tiedä, no siinä ei oikeastaan vain se yksi fraasi samalta valkuutta, niin First Censoriskit olisi Tavallaan se fraasi onkin se mm. Mm. Mutta mm. ei semmoista. Neljä riviä kertosäättä. Ja... Niin, no ei, ei neljä, neljä riviä säkeistöä ja sitten kertosäättuplon. Näinpä. Mulla oli joku juttu vielä tuohon melotroniin liittyen, mutta se jääkö myöhemmällä. Ai niin joo, se oli tota, kun Henrikin kanssa edessä, jossa juteltiin sitä e, näistä tota, halpiskoskettimista, niin jostain olen lukenut, että tämmöisen Mellotron jousisoundin aika lähellä sitä pääsee, että kun ottaa halvat, niin kuin antti urut vaikka, ja laittaa ne kitaravaavistimen läpi, Ihan hivenen särö, ei, ei siis yhtään sille, niin kuin, liki liki niin, että sitä kuule, ja sitten, sitten vähän kaikua, reverb, siis onko sitten jälkikaiku suomeksi, niin, niin sitä hieman ja sen pitäisi muistuttaa. En ole kyllä kokeillut, mutta... totaan voisi kokeilla. Mm. Älkää se on onpas. Ostakaa. Siellä, siellä on aina se yksi aivan kuolematon soundi. Ne on muuten, muuten ne soundit on ihan paskoja, mutta siellä on se yksi soundi, jonka kannattaa Meillä on hieno kasi, jos tommoinen tota, 30 Ei, ei ole yht, yhtä hieno kasi kuin mulla. Ei voi, olisiko se sitten sama kasioperati? En usko itse asiassa. 80-luvun oikein tyly. Joo, no en tiedä. Voi se ollakin. Mikä se on, mikä se on, on hieno. Siinä? Mikä demobiisi? Ei, siinä on demobiisiä. On... Ei ole demobiisiä. On ei ole demobiisiä. demobiisiä, se on semmoinen monofoninen pörisiä, jossa on todella liikuttava rytmikone. mutta pidän erityisesti siitä rytmikoneesta, koska se on todella säälittävää puksutusta. Ja mä, mä pidän siitä, että jos on kone, niin sen pitää kuulostaa koneelta. Ja se kuulostaa koneelta, mutta, mutta me ollaan harhauduttu taas aiheesta aika pahasti, joko mennään Moonchildin. Mennään Moonchildin. Ja... Mutta sitä ennen pitää vai, tuota, kääntää puolta levystä. Aivan. <laughs> eli äh, B-puoli alkaa Lätystä ja sieltä lähtee Beasin Moonchild, eli siinä on... Including tuli... the dream and the illusion. Joo, ja mä veikkaan, että illusion on juuri se heräilykohta sitten. Mä, mm. mä, mä en oo koskaan edes ajatellut noita silleen sille osa mä, ja vielä vähemmän sen jälkeen, kun mä luin, että ne on siinä vaan sen takia, että sai, sai royaltit kotiin, että en ole koskaan mä... osannut ajatella noita. Mä ajattelin kyllä itse että toi, toi olisi toi, toi tota, olisi ollut noin molemmat. Ah, okei. Okay. Mutta en mä tiedä, voin olla väärässä. Sen... Joo, siis tää, tää tuota alku tästä kappaleesta kolme minuuttia noin, niin on ainakin minusta hyvin kaunista akustisen ää, kitaran ja mellotronin sävyttämää viisiä Vähän balladimaista, mutta niin... Mä, mä, mä sanon sitä riipivän kauniiksi sitä alkua. Kyllä. kyllä. Ja siis siinä, Joo, se kyllä aika hyvin. Siinä, siinä on just semmoinen... Tuota, No, kappaleen nimeä kuvaava tunnelma. Just tommonen niinku... No, kappaleen sanotuksia en yleensä osaa ulkoa ö, ainakaan näin vähällä kuuntelulla, mutta siis jotenkin kun kuuntelin niitä sanoja ja sitten kappaleen nimi ja tunnelma ja soundimaailma, niin jotenkin vaan tuli just tommonen... No, yö. Yö, kuu, riipivän kaunis tunnelma juurikin. Ja, tota, ja sen jälkeen, kun on se kolme minuutin kaunis osa soitettu, niin öö, mä en vaan jotenkin pysty sitä sulattamaan, että se menee semmoseksi, miksi se menee. Että siinä on, siinä on minusta vähän, vähän liikaa sitä happoilua en tiedä sitten onko tää tuota no mä mietin myös sitä kun tuossa on tuo ensimmäinen kappale I Talk to the wind ja sitten Moonchild. Jos ne olisi ollut molemmat niinku A puoli ja B puoli niin ne olisi voinut olla samalta bändiltä. Että siinä on ensin ollut se niinku NS hitti ja sitten toisella puolella uh, normaalin biisin Mukaisesti alkava, mutta sitten kokeelliseksi menevä kappale. Siis mä pidän kyllä siitä loppu, loppupuolestakin. Crimsonilla on usein, Crimson, Crimsonissa on usein tällaiset pitemmät osuudet, osuudet aika, aika tyypillisiä, mutta se on liian pitkä. Se on ihan liian pitkä. Se olisi se olis ollut, olis ollut varsin mun mielestä hieno, jos se olisi maltettu pitää. Tota noin lyhyempänä, mutta, mutta nyt se, se, ja musta se kertoo vähän siitä, että kyseessä ensimmäinen levy, ne on vähän kokemattomia vielä, ne soittajat on helppo sortua siihen, että, että tota noin fiilistelläänpäs nyt vähän, että eikö tämä ole kaikkien mielestä tosi makeata. Että, että tota noin, sen jos olisi sanonut tiivistettyä, tiivistetty silleen, että se biisin kokonaismitta olisi ollut ehkä puolet lyhyempi, niin sitten se olisi ollut mun mielestä erittäin toimiva. Kyllä, ja siis tosiaan kyseessä on 12 minuuttia, 11 sekuntia kestävää halutaan kuuntelijoille vähän kuvata sitä jotenkin, niin se on todellakin ehkä jos sanotaan, että se on kilkuttelua, niin se kuvastaa jollain tavalla. <laughs> mä, se, mä, mä sanoisin, että se on se on minimalistinen äänikollaasi. No joo, sitä se voisi olla kyllä. Koska siinä ei oikein ole mitään punaistavankaan ainakaan noin, ei. Minä en... Ei, ja se, se, siinä, se siinä onkin, että myöhemmin sitten Crimson, varsinkin kun ne livenä paljon, niillä oli tällaisia improvisaatio niin se oli todella huimaa, kuinka ne pite saa pidetty nimenomaan sen punaisen langan siinä. Ja kuulostaa, niin että niin tämä olisi joku niin biisi, jota ne on oikeasti treenannut kauan. Varsinkin näin niin myöhempinä aikoina, niin puhutaan nyt 90-luvulta, 2000-luvulle, mitä se on ollut. Mutta, mutta tota noin tässä se niin vaan silleen, että hei, hei, mitä jos vähän kilkutellaan tämmöistä ja hei, jos mä kilkuttelen tähän perään tämmöistä, joo. Tuota, Henrik, onko kuunnellu kuunnellut enemmän tuon tyyppistä ää, kokeellista musiikkia? No minähän kuuntelen tietysti paljon kaikenlaista kokeellista musiikkia. Minä musiikki tota, tota, nyt sillä vaatelin, että, että koska mun on ainakin hyvin vaikea arvioida, tuota, koska en kuunnellut oikeastaan tuon tyyppistä kokeellista siis, musiikkia. Siis, sanotaan, niin... sa joo, sanotaan että se on, se on niin kuin, sanotaan, että se on. Olen kuunnellut tuonkin, tuokin tyyppistä jonkun verrankin. Ja Tämä, on, tämä voisi olla ihan hyvä, jos se tosiaan olisi lyhyempi, mutta tämmöisenään se on, se on varsin kehno. Se on just se, että kun sitä ei missään, se ei missään vaiheessa löydy se punainen lanka ja siinä ei ole mitään mihin tarttua kiinni, se on vaan aika sattumanvarasta. Sattumanvaraisuuskin Sittenkin... voi, olla, voi, voi olla hienoa, jos siinä on niin joku, joka pitää sut siinä mukana. Mutta tämä on niin sellaista, että kaikki vaan unohtuu, sitten että sitä melkeinpä niin rupeaa miettimään jo ihan muita asioita siinä vaiheessa. Jat... Tuota, John Cadesin musiikki on hiukan tommun tyyppistä? Ei. Eikö? Ei. No, John Gatesilla ehkä kokeilisempiä soittimia. Öö, se on se no se on kuitenkin läpisävellettyä musiikkia, Aivan. Se, se, se, se ei se ei oo, sanotaan, onko siinä se onko se missä videossa missä se soittaa studiossa niin onko se sävelletty? Ö, me näetkö sitä missä se soittaa kylpuanmetta ja ei. kolistelee niitä on. Niin on se varmaan suunniteltu etukäteen toki. Se on läpisävelletty. Kyseessä on kuitenkin klassinen säveltäjä. Eihän ne osaa tehdä musiikkia muuten kuin säveltämällä läpi. Voisin kertoa, kertoa hauskan John cage anekdootin, mutta en kerro sitä nyt, koska ollaan mennyt. jo Me pitäisi käsitellä Cajen, äh, mikä sen biisin nimi onkaan. 433. Niin. Onko se muuten levy vai onko se vain yksi biisi? Se on, se, se, on yksi, se on yksi teos. Se on levitetty useampaan kertaan. Zappa Aion. esitti sen John Cage-tribuuttilevylä kuolemansa jälkeen. Aha. <laughs> ja. Niin, tästä biisistä, palataakseni aiheeseen, niin... Ai, puhutaan unettava. tästä biisistä. <laughs> siis Moonlight niin, se oli unettava. Sehän oikeasti kävi nukuttamaan siinä. oli tylsä. Mutta niin, se on se. alussa juuri oikealla tavalla unettava. Se on hieno, niin hieno ja rauhallinen, että se unettaa, mutta sitten se, sit se on unettava vaan sen takia, että se on tylsä. No, kyllä kertoa, tykkäsin siitä, no niin. Voin kertoa anekdootin tästä, että illalla, että no kuuntele vielä kerran läpi, että on sen verran hyvä lähtö. Ja napit korviin sitten ja kävin siihen niin vaaka-asentoon ja sitten huomasin tuossa vähän yli puolen yön, että Räjästä, että on levynäköjään mennyt loppuun, ja arvatkaas, missä kohtaa olen nukahtanut. Näinpä. Mutta niin. mä olin sanomassa, että mun mielestä toi on ehkä noin niin kuin... Minä tykkäsin tuosta silti enemmän kuin tuosta epitaphista, mikä... Sama juttu. Että, että vaikka tämä on ehkä näistä niin kuin... No, jos se ei tuota hippibiisiä, niin lasketaan, niin, niin, tota, <tii> niin, niin tämä on ehkä vähiten prog-biisi mun mielestä. Mutta. No okei, siinä on se loppu, kokeellinen loppu, mutta, mutta sekään ettei niin kauhean niin no proge-tyyppinen. Se on enemmän jotain avankkarteja tai jotakin, no. jonkun tyyppistä jatsia. Mutta. Kyllä ja siis tuon alun takia mäkin olen hyvinkin samalla linjalla, että, että niin epitaffa jää tälle kyllä toisiksi. Mutta se, se mietin noita, että mikä mitä tarttumapintaa tai mihin vertaisin tätä, niin mulla tuli mieleen äh, ensimmäiset kaksi Pink -levyä, jolla levyä, on äh, hieman samanlaista improvisaatiomeininkiä ja koristeluja ja tämmöistä. Ja sitten no, Beatlesin tuotannon kuunnelleena tuli mieleen valkoisen albumin Häröydyt. Mutta Beatlesin ihmiset ehkä tietää, mutta huvittaa aina sun suuri, suuri kyky selventää hämäriä proge-levyjä viittaamalla toisiin hämäriin proge-levyihin, joita ihmiset Kyllä. ei ole. No, no Pink Floydista sanotaan, että siltä ensimmäiseltä levyltä, josta juuri julkaistiin tämä 40-vuotisjuhlalevy 2007, niin ö, siellä on esimerkiksi Pove R. Toh. jotenkin tuolla tavalla kirjoitettava levy kappale ja siinä on hyvin mielenkiintoisia äänikokeiluita lauletaan tuitui ja muuta mielenkiintoista ja siis tässä on jo tässä on sama tunnelma kuin siinä mutta niin joo kyllä tuo osaa Voisi sanoa että puoliksi kuuden minuutin kohdalta poikki. Mut mennäänkö viimeiseen kappaleeseen? Tämä on, tämä on minun suosikkini tältä levyltä. Sama juttu. Että, ää, Mä en oikein tiedä, mulla on ehkä eka biisi ja tämä biisi on aika lailla tasoissa. Että. Se on siis... Ää, ekassa on puolensa, mutta... Ää, Mä en tiedä, jotenkin tämä kuulostaa on niin valmilta biisiteen kuin maan voi olla. Joo, mä sinä sanoa ihan sama, että se on niin, niin tota, noin, loppuun, loppuun asti jotenkin, niin kuin, että tässä tää, tässä tää juttu niin kuin on. Elikkä kyseessä on The Court of the Crimson King, including the Return of the Fire Witch and the Dance of the Puppets. Ja tota... Jälleen, jos haluaa nyt eritellä, niin minusta se Puppets-osa on siinä ihan lopussa, kun tulee se hauska kohta. Ihan se, se on pettävä. Se, kun olen kuullut tämän biisin vaikka kuinka moneen kertaan, niin luulen aina, että no nyt se, loppu, se biisi siihen on. purkavaan pur, pur, purka sointuja. Eikö, sitä on vielä kaksi ja puoli minuuttia. Ja jäljellä. Kyllä, kyllä. Ja mä tota, eka kerta, kun kuuntelin, niin olin jo ehtinyt painaa Stoppinappia iPodilta, että kuuntelin studiokuloket päässä AAC-muotoisena iPodilta ja sitten seuraavalla kerralla, kun kuuntelin sitten levyltä sen ja mitäs tämä on, mutta niin, no. Sinänsä mua se ehkä vähän harmittaa, koska musta se ensimmäinen loppu on paljon hienompi kuin se toinen loppu, mutta, mutta tota noin, ei siinä Mä siis se, ja se, on, se on hauska se, se, kun se lähtee sillä yksinkertaisella urku, urkusoundilla tulemaan vielä, ja Me en missään nimessä ole sitä, sitä mieltä, että se pitäisi jättää pois, mutta, mutta musta se, se ensimmäinen loppu olisi kannattanut käyttää siihen viimeiseen, viimeiseen loppuun, koska se, on, se vaan mäjähtää niin osuvasti siihen. Kyllä. Ja tuota, no... Täs, täs, niin, sanon, vaan niin, niin Minä olen ilmeisesti tässä kohtaa jälleen oppositiossa, että itse en tykkää. Sitten sä et tykkää tästä levystä. Äh, hei, kyllä tästä, kokonaisuus on hyvä, mutta tuo, se on rippi, mutta kuitenkin se on liian iloinen. Ilonen. Se on aika mielenkiintoinen. Siis en sano, että olet väärässä. Siis kaikkihan nämä on hyvin subjektiivisia asioita, vaan se on hyvin yllättävä, yllättävä, tota noin, yllättävä, yllättävä, että sanot niin. Joo, siis kyllä mäkin sanoisin, että mahtipottinen niin kyllä, mutta iloinen ei tule ekana mieleen. tuossa to, tuo kertossa, että ei, niin sekin on hyvin melankoolinen niin Kyllä. Joo, ja sitten se on, se on mun mielestä helkkari hieno ne, ne, tota noin, ne laulustelmat, mitkä lähtee siinä sen jälkeen, kun se on... Ne Joo. Ne. Siis laulu toimii oikein hyvin, että ei siinä ole mitään, mutta se kohta, kun en näe mitään, olisiko siinä sitten just joku urku tämmöinen tyyppi, niin se ei toimi. Se ei minulle... Joo, no tota... Just tässä mitä nyt mainita tämä, että kun ensimmäisessä bisissä oli just tämä, että sanotaan bisin nimiä, ja sitten lähtee se riffi. Tässä on ihan sama juttu, ja tällä levyllä se on merkki siitä minulle, että tämä on hyvä. Koska, koska siis se vaan jotenkin toimii tässä, että niinku aina ottaa sitä, että kun tietää sieltä alkaa se The of the crimson ki -di -di -di -di, Siitä lähtee se hieno, hieno lasku, ja Ah, se on, on hienon kuulosta. Ja Mellotroni pauhaan kyllä kerran. Kyllä, ja tuota... Tuota, tuota. Tämä, justissa kun ensimmäistä kertaa kuuntelin, niin ensimmäinen ja tämä biisi jäivät mieleen, ja tämä jää kyllä soimaan päähän vielä, vielä paremmin kuin tämä 21st Sanctuary's Kids Man, että tässä on, on jotain semmoista niin kuin... Niin joo, tehti sillä tehti tavalla tehti. kyllä, kyllä mullakin, öö, tota, mullakin aina kun olen jostain yhteydestä öö, tämän levy tullut mieleen, niin, niin tuo biisi on tullut päähän. Että. Tietysti asiaan saattaa liittyä sekin, että se on nimi nimibiisi ja se on no se eli se jää, niin kuin, se jää päällimmäiseksi fiilikseksi jälkeen. Kyllä. Paitsi Hannulle, joka ei ymmärrä. <laughs> olen, olen niin tyhmä, että en ymmärtää. Kyllä. <laughs> Mutta niin, ei siis ihan hienoa, että on eriäviä mielipiteitä ja, ja tota... että kyllä tämä niin siinä, että tuo iloinen, iloinen sointokulku kyllä se päähän lähti, sen puoleen. Hmm. Siinä, siinä toimii oikein. Mutta siis mikä, mulla vielä vähän epäsurveys. Mikä kohta siinä on se iloinen osuus? Onko se juuri siis se... Alusta, alusta kun lähtee, tekaksi runkoja, rumpu ja sitten tulee niin kuin mahtipontisesti. Tavallaan niin sanotusti isolla orkesterilla soitetaan se siitä, niin se, se, ei, se ei uppo. Me tiedän, onko sitä sitten kuunneltu liian vähän, että tämä ei avaudu minulle niin vielä. Pitää kuunnella lisää. Kuuntele, olen ku, le ku, olen levykauppaa lisää. muuten levykauppaa menossa. Kuuntele lisää ja sano sitten tulevissa jaksoissa, että miten tämä mielipide on muuttunut, koska tässä siis niinku... joskus... Kuuntelin poptalkista tämän ACDC-jakson ja sinä puhuttiin tässä, että miten hevissä käytetään tätä ikävää, mikä tämä on tämä yksi ikävä ääni, jolla saadaan siitä hevin kuulonen. Ei. Tritonus. Niin tuota, onko tässä sitä vai olenko erehtynyt? Siis frip, kun soittaa kitaraa, niin se ei paljon muuta käytä kuin tritonusta ja oktaavia, että kyllä. Koska sen nimittäin ei... Ei niin, <tritonus> ja iloisuus, ne ei ehkä kovin usein kohta. että sen, sen takia mun on ehkä vaikea tätä... tätä... Sano, että en mäkään osaa mieltää tätä, tätä ollenkaan iloseksi pikemminkin kaikkea muuta, mutta siis erittäin mielenkiintoista, että joku kokee sen niin, enkä, enkä missään nimessä en tosiaan sano pahalla, enkä, enkä, enkä tota noin väheksy, väheksy sitä tulkintaa, mutta har harvemmin kyllä tosiaan kuuluu. Kuulee sitä. Frippillähän on se, liittyen tuohon tritonukseen ja oktaaviin, niin Fripphän on vasenkätinen soittaja, mutta se soittaa oikealla kädellä oikean käden kitaraa. Ja, ja mä oon joskus koittanut, koittanut tota noin, ö, niin kun ottanut kitaran syliin niin kuin silleen, että otan niin kuin vasenkätinen sen ottaa ja laitan käden siihen kaulalle, niin mä todetan, että ahaa. Tästä tämä, tämä kaikki niin tulee, koska sormet vaan asettuu justiinsa silleen, niinku Fripp soittaa. Ja Fripp, enkä sano ollenkaan sitä, että Fripp on huono soittaja ja kaikkea muuta. Se, se soittaa sen erittäin hyvin, mutta sen, sen mulla jotenkin aukesi saman tien, että, että okei, tätä kautta nämä, on nämä jutut on tullut. Aivan. No, tähän loppuun voisi tietysti todeta, että tähän kävi tämä sama, mikä ruokapuolella tulee, että makuasioista ei voi kii. Aina makuasioista voi kiistellä. Ei, ei, ei, ei siitä ole mitään hyötyä, mutta kyllä ihmiset käyttää kovasti paljon aikaa siihen. Kyllä, kuunteiset tätä tai olet tyhmä. <laughs> niin. <laughs> <laughs> niin. Jeps, mutta... Tuo albumi varmaan on aika mukavasti käsitelty. Voidaan vielä ottaa tämmöiset pikaset tunnelmat albumista kokonaisuutena, ellei ne on vielä tullut äh, tarpeeksi hyvin esilleen. Lähtien vaikka Hannusta... Että... No, kuvaisiko hiukan, että levykauppaan varmaan huomenna, jos ehdin, niin suksin kysymään, että löytyykö. Aivan. Ja no Juhalla tämä on jo vinylinen, mutta... Öö, Joo, on... tuota... Osta 40-vuotias oli... juhlapainomisen... Niin, nimenomaan. Mm, en, en osta kyllä, mutta tuota... Mutta mä en ollut tätä tosiaan pitkäaikaan kuunnellut, enkä kauhean monesti kuunnellut silloinkaan, kun mä, mä joskus tuossa olisiko kuusi vuotta sitten ostin, niin tuota, niin, niin tuota, olin kyllä positiivisesti yllättynyt. Muistin kyllä, että toi viimeinen biisi on, että siitä kovasti tykkäsin kyllä, mutta, mutta muuten en muistanut kauheasti levyyä, mutta oli, oli kyllä tosi hyvä. Tykkäsin paljon. Muuten pitää sanoa, että tei te, te, te Juha jonkinlainen inventaario äh, sun vinyylivarastoon koska eikö sieltä löytynyt Genesiksen Fox Fokstrottikin? Joo, sieltä löytyy. En tosiaan tiennyt, että mulla oli. Seemmässä sattuu. Sieltä muuten löytyi pari muutakin Genesistä, mistä en ollut tietoinen, mutta tuota... se johtui siitä, kun mä silloin yhdesti niitä haalein, tuota, silloin, just noin ehkä, silloin kun tämäkin on astettu, niin... Haaleen. Tuolla Oulussa oli yksi, yksi tyyppi, joka myi noita vinyyleitä hyvään hintaan ja sen niitä jostakin haalia. tuota. Niin, niin siltä sitten ostelin yhtä aikaan paljon levyjä ja sitten, ja sitten muistaakseni nämä kaikki nämä kyseiset levyt ja tämäkin niin oli sellaisessa setissä, missä ostin toistakymmentä vinyyliä. Niin siinä sitten tuota, joitain niistä tuli kuunneltua enemmänkin, mutta sitten jotkut jäi vähälle ja sitten ne... On jäänyt vähän unholaan ja, ja sitten tässä on ollut muuttua muuttoa ja kaikkea muutakin ja nykyään sitten kun perheelämään, perhe-elämää niin tuo kuuntelu on vähän tuota, vaikeampaa tai en tiedä, onko se vaikeampaa, mutta se on tuota, kun se on tuossa television vieressä tuo vinylisointi, niin tuota, se ei olekaan hyvä paikka sille, että, että jos joku katsoo Televisio, te puikkaan. Joo, mutta ehkä pitäisi siirtää vinylilisoitin johonkin esimerkiksi semmoisen musiikin huoneeseen, mutta sitten meidän pitäisi vaan saada jostakin ylimääräinen huone. Niin... Kyllähän kaikilla meillä ihmisillä on kirjasto, jossa kunnalla on vinylilevyjä. Ja, se on itse asiassa ja... meidän nurkkauksessa, mutta kun se nurkkaus on olohuoneessa, joka on aika pieni ja, ja siellä on tosiaan se televisiokin. Piipua poltellen. Ja... Niin, ehkä me pitäisi tuoda se tänne työhuoneeseen, joka on jo ja munne 1.4 on tunnetta, 4 tuota vaatekomero huone niin tuota on ihan täytyy ihan muutenkin niin kuuntelet Nietzscheä eikö siis kun luet Nietzscheä ja pohdit syvällisesti niin en tiedä kuinka syvällisiä voi Nietzscheä lukeessa pohtia mutta ehkä perusajatus tuli selväksi. kyllä no. mutta joo mun pitäs tosiaan tehdä kyllä sinne inventaario ja mulla on mulla on semmoinen ongelma allottemeneen niinku Tota, high fidelity-tyyppinen ongelma. Että mä en oikein tiedä, minkälaisia järjestyksen mä järjestäisin ne vinylit. Sen takia mä en ole niitä saanut järjestettyä. Minä tykkään aakkustaa. No, minulla on CD-tä mutta, mutta kuten ehkä tiedät, jos oot katsonut high fidelity, niin, niin aakkostaminen on tylsää ja nössää. <laughs> <Kyllä. laughs> minulla, minulla on levyt äh, tota, noin, teeman mukaan. Ahaa. Ja ja, bändi, ja levyt on, on tietysti ilmestymisjärjestyksessä. Kyllä. Pitähän se roti olla. No se tietenkin täytyy olla kyllä. No, kyllä minullakin on ahkosjärjestyksessä ja sitten bändi kohdalla aina ilmestymisjärjestyksessä, mutta en ole teemoittain järjestelystä pahemmin innostunut. Mä, mä taisin järjestää tuota joskus CD-levyt teeman mukaan, mutta, mutta siinä tulee aina rajatapauksia ja ongelmallisia kohtia, että, että jonkun teeman pitäisi niinku tavallaan jatkua sopivasti jonkun toisen kanssa ja sitten ei joku saakin sovitettua, mutta sitten siinä onkin joku toinenkin teema, mikä pitäisi tavallaan jatkua myös sinne samaan ja, ja siinä on ihan paikilta. Kysymyksiä. No, Elämä on siis, todella hankalia kysymyksiä. No, siis Peruspointihan perus, perus on se, että löydätkö levyt vai et jos löydät levyn paremmin aakkosjärjestyksessä, niin se on hyvä. Mä löydän paremmin silleen, että mä muistan, että no just oli jees, niin vieressä pitää olla King Miten mm. no, Mites Henrik, mikä on sulla pitkän linjan kuuntelijana? Sinullakin tämä... Siis mä oon ollut aina, mitä King Crimsoniin tulee, niin mä oon ollut aina enemmän noiden niin myöhempien pienen Belevin aikojen suurikin fanaatikko. Ja mä ostin tämän levyn joitakin vuosia silleen, että mä nyt kauhean montaa vuotta, kun tämä on, on tää remasterikin vasta vuodelta 2004, mutta mä ostin silleen, että no kai tää on pakko olla, koska... Mä olen kova Crimson-diggari, niin pitähän tämä nyt olla. Ja ajattelin samalla, että perehdympä nyt tähän alku, alkuvaiheisiin. Ja mä en tuntenut tästä kovin hyvin, kun justiin sitten tämän ekan ja vikan biisin. Ja tota noin, täytyy sanoa, että, että tota noin, olin, olin todella positiivisesti yllättynyt siinä vaiheessa, että hetkinen, että nämä... Sinänsä ei kai pitäisi olla, että jos ne, ne uudemmatkin toimii, niin luulisin, että nämäkin toimii, mutta olen sitten sen jälkeen ostanut systemaattisemminkin noita vanhempia levyjä. Joskin täytyy myöntää, että edelleen, edelleen on enemmän niin eh, disiplinäistä eteenpäin, Crimson Dikari enemmän, mutta, mutta siis onhan nämä alan mestariteoksia ja, ja loistavia levyjä. Kyllä. Tämä, tämä ja Starless and Bible Black erityisesti. Joo, toi, mun piti mainita, että toi Starlessen Bible Black on minun lemppari levy. Mä en ole King Crimsonia niin kauhean tota, ö, läpikotaisin kuunnellut, että mä olen enemmän tiettyjä levyä vaan kuunnellut, mutta... Joo, no, siis minullekin, minulle nimenomaan tämä oli ensimmäinen kokonainen levi, minkä olen kuullut. Että tästä se ilmeisesti sitten pitää aloittaa tarkempi tutkiminen. Teillä on paljon opettavaa, nuori Padavan. Sitten, joskin tästä pitää mainita, että mä en, mä en yhtään pidä Star Warsista, joten... Ja. Asiassa eteenpäin! Kyllä. Ja kuin siitä herää keskustelua. <lacht> siitä tulee lyhyt keskustelu, jos minun kanssa käydään, mutta... Mennään uutisiin ja meillä on... Kitaristin arvelluttava paita lopetti Rockikeikan Bahrainissa. Ja tuota, God's busy, can I help you, oli tää ö, paita ja siinä on pirunkuva Tämä ja... No, niin. Tämä lause oli nyt sellainen, että ilmeisesti tämä piru nousi tästä paidasta ja se lopetti sen keikan, koska... <laughs> <laughs> no se on fundamentalistista aluetta, aluetta. Se, se kyllä piti, piti tota noin, kun mä näin tämän uutisen ekaa kertaa, niin mä, mä ajattelin, että ihan saakeli, että se on helkkare, Pak, todella hauska idea paidalle, että mäkin voisin ottaa ihan hyvin semmoisen paidan vastaan, ja sitten bahrainin keikalla. Kyllä, että tota... Se on vähän kuin, se, se, se, se, pitäisikö se olla vähän niin kuin... Muistan, kun jotain Ilkka Remeksen kirjaa mainostettiin sillä, että se oli ulkoministerin paheksuma, niin tämän pitäisi olla varmaan sultaanin paheksuma. Kyllä. Tuota, tuota, tuota, tosiaan kyseessä Rage to the Extreme bandikilpailu ja, ja Mushroom massacre bandi, <tos> joka sinänsä on hieno <tos> nimi. <tos> tuota, <joo>. Sieniteurastus. <tos> Mutta niin. Joo, kitaristi vietiin poliisiasemalle ja tämän paita ja tatuaan kuvattiin tarkasti. Musa tapahtuma luonnollisesti loppui välikohtauksen. Tämä, tämä on... Ja me, se me, mielenkiintoinen lausevalinta toimi, mikä tässä jutussa on, että, että tapahtuma luonnollisesti loppui välitä. <tillä> mikä takia jos <tillä> niin se on yksi bändi, se on bändikilpailu ja yhden ö, paita aiheuttaa pahennusta, niin onko se niin automaattia, että sen jälkeen koko tapahtuma loppuu? No se antaa on viranomaisille syyn lopettaa sen koko mm, Koska viranomaiset on vihaa musiikkia ja taidetta yli kaiken. Se on niin rock musiikkia jotenkin. kauheita rämmiä. Täällä on tällä on taas niinku tyypilliseen suomalaisen kom kommenttikulttuurin liittyen täällä on täällä keskusteluissa on sitten todella äh, analyys äh, analyyttisesti val valaisevia kommentteja niin kuin esimerkiksi ei Tu, uskonnot on kyllä hanurista kaikki. Tämä on, tämä on hienoa, kun yleisö saa osallistua näihin. Oh, tämä, on, tämä on sitä web 2.0, mistä me kaikki pidämme. Kyllä, kyllä, ja tähän menee journalistiikka vuonna 2012, että ei enää tarvita edes lehtiä, kaikki menee Twitteriin. Kyllä. Mutta seuraavana sitten, tämä oli vaan tämmöinen... Pikanen uutinen, että Bob Dylan on kärkeä lähes 40 vuoden jälkeen. 38 vuotta sitten New Morning-albumilla oli viimeksi ja nyt sitten tämä uusi Together True Life-levy, jonka tuota, Ranskasta isä toi minulle tässä tänään aamu aamuyöllä. Niin, niin tuota, Dylan on taas pop, tai no onhan se ollut jo muutaman vuoden pop, mutta jotenkin niin No, jos tähän levyä, levyä hieman kommentoi, mitä nyt on kuunnellut, niin neljä vuotta, neljä albumia peräkkäin, suht samantyyppistä, ja sitten ensimmäinen, jossa on haitari, niin se menee brittilistan kärkeen. Mä en, en tiedä, mikä tässä on yhteys, mutta niin... Mä, mä oikein, on pop. No, haitari on ilmeisesti pop sitten äh, Briteissä, mutta... No, tämä 38 vuotta sitten julkaista New Morning ei ole minusta mikään ihmeellinen levy sekään, että... Mutta, mutta... Aika harvat levyt, jotka menevät brittilistojen kärkeen, niin on kauhean ihmeellisiä. Tässä hmm. niin. hän ruveta itsekin tekemään tätä haiterimusikki? jos osaan soittaa Säkkijärven polkasta, jos et Älä, Älä opetella. Sillähän sillä. sillä pääsis jo pitkään brittilistan kärkeen. No, jos sä tekisit niin kuin esimerkiksi apokalyptika, tai ajaisit sen haitarin niin särön läpi ja soittaisit heviä, niin saattaisi varsin hyvin mennä läpi. Hei, siinä on sulle kuule idea. Koska ei voi syyttää ideavarkaudesta, niin saat käyttää tämän idean ja sitten tota, kutut meidät jonnekin levyjulkkareihin. Kun... Ota, ota, ota muut vaikka laulajaksi. Mä, mä, pystyn, mä, mä pystyn örisemään tai sitten mä osaan, osaan tota, noin... Tehdään sellaista basso ekstreemo Till Lindemann matalaa laulantaa. Niin vois ottaa no. kitaraa. Ja... No nyt, Ei tarvitse kitaroita, Mä kun on tarvii, haitari. Tarvi, tarvi, tarvi. Aina tarvii kitaraa. Joka, joka biisissä pitää olla vähintään se yksi kitara, että menee lista ykköseksi. Te muuten nähnyt tai kuulu sen kummelin? etsimistä. Bidi ja Sakuja meittää nauhalle sen kyllä, tuomioon päivänä. Kyllä, kyllä. Siinä on kitara. Siinä on, on kitara. Tuossakin on kitara. Tää on soolokitara. Ne on kaikki ei, kitaroita. Ei, ei, Mitä tossa? Siinä on lead-kitar. Hmm, kyllä. Mikä tuo viimeinen nappi tossa? Se on se sun laulo. Miks sä on näin hiljaa? No tää on... Tää on kummelio. Mutta sitten tämmönen... Mitähän näitä nyt kannattaisi niputtaa kaikkia yhtään? No on kaikki jotenkin niin samanoloisia uutisia, mutta otetaan ensin FinHits-kokoelma tekee paluun. 70 mun menestynein kokoelmasarjaa FinHits saa jatkoa yli 30 vuotta ensimmäisen kokoelman julkaisun jälkeen. Ja tuota, no, tää on vaan tämmöinen maininta. Täällä on FinHits, äh, yksi artistin... Äh, Levyn artisteina oli muun muassa Erwin Goodman, Katari Helen, Kirkää ja Finn Hits 2.0-levyllä kuullaan Jisoo, Normaali, Maja Vilkkomaan, Jenni Vartia, sinne Ekotrivin kappaleita. Jisoo on artisti, joka ei millään tavalla liikuta minuun. Siis täytyy vaan sanoa, että... Minua ei liikuta mitkään noista artisteista, ei, ei niin niissä vanhoissa Finn levyissä kuin tässä uudessa, No, eppunormaali punkkausi on edelleen minulle osittain hyvinkin lähinen. <laughs> Mutta ei se ensimmäinen levy, se on ihan täyttäväkaan. Juta ahista oikeastaan. Toki sun, niin kun... Tai sun tai ole kuullut, sen niin sanotun hittibiisin. Ei, se mun kaoti ei ole täällä. Niin, just, just sen ei hittibi. <laughs> Joo, tuota. Minä en tiedä, mikä artisti on kyseessä. No, se on semmoinen... Ole onnellinen. Se on sellainen, joka soittaa tuota lasista flyygeliä, mutta ei, se ei ole oikeasti flyygeliä, vaan siinä on lasinen flyygeli olevinaan. Ja sitten siinä on semmoinen 61 koskettimi, kun mennään yhden midi-koskettimisto. Tämä mm -hmm. minä muistan hänen live-esiintymisestään, jota näin jossain Emma Gaalassa. Mutta sitten tuota, mennään Coldplayhin ja... Jälleen kopiointisyytöksiä. Sama kappale edelleen kyseessä. Coldplayin Vivala Vida, jota ensin... Nyt on tämä... blogiointikiista menossa Coldplay-Josal Tarjanin välissä. 2004. Jose Tarjanin julkaisi tämän If I Could Flyin. Jyvä on instrumentaali Ja siinä on tämä... perusteema ikään kuin sama, mikä on tässä Coldplayin Vivala Vidassa. Ja sitten... Nyt... Äh, Kat Stevensin vuonna 1973 julkaistu 5 Foreigner's Suit on sitten sekin hyvin samanlainen. Ja no tämä nyt on jälleen tätä osastoa, että ei pyörää voi uudestaan keksiä, mutta mä en ymmärrä, että minkä takia sitä pitää tehdä näin iso juttu, kun, kun kuitenkin tuo on aika perus tuo tuossa. Mä en ole yhtä yllätynyt sitä, että sitä on näin monessa kappaleessa. No, siis, jos tästä tähän linjalle lähetään, niin niin paljon on esimerkiksi tai bahinnoita noita urkuteoksia ynnä muita, niin kuunnelkaapa vähän tarkemmin jotain Bordin niin, niin voisi sanoa suoraan, että sieltä on otettu. Että... BAH on julkista omaisuutta, niin siinä mielessä ei ole väliä, vaikka on otettu. Niin, Mutta niin. onhan on tätä siis on John Fogertekin haastettu plagiointi oikeuteen itseään vastaan että että tämä on. Niin, ja, ja tuota, tuota, tuota, Just eppunormaalin normaalin palaten niin aina tämä klassinen esimerkki minkä mä soitan kaikille kavereille Harvalle niistä, jotka tykkää eponormaalia, sitten niille, joilla va haluan esittää tämän asian, että vihreän, öö, vihreän joen rannalla ja suolaiset tasatetta on täysin sama sointukierto. Öö, Yhtä tonia ylempää vain tämä uudempi versio. Siis kadenssithan on, ne peruskadenssit, niitähän käytetään aivan lukemattomassa määrässä biisejä, että siinä mielessä... Mä yleensä näissä plagia, plagiointijutuissa ei olekaan kyse sointukierrosta, vaan melodiasta. Mm. Koska melo, Melodia on sellainen, minkä, minkä tota noin, perään voi lähteä helpommin. Mutta tämän kappaleen tapauksessa me emme kommentoimaan, koska me en ole kuullut yhtäkään näistä kappaleista, mistä on kyse. Joo. No, mä sanoisin, että toi, uh, If I could fly, satria, niin se melodia on kyllä äärimmäisen samanlainen. Taitaa yksi nuotti olla ehkä lopussa erilainen, mutta siis se kertoo säkeen. melodia, onko se sitten kertoisäen vai säkeistö, minusta tuossa kolpeen kappaleessa ei ole sillä tavalla niin paljon eroa niiden kahden välillä. Mutta sitten toi, tuo tuota, Cat Stevensin biisi, siinä on pianolla melodia vähän eri tavalla rytmitetty, mutta se on täysin identtinen, mutta laulumelodia taas vähän erilainen. Mä oon nää videot kattelun YouTubesta ja siellä on just semmoisia iloisia f, ää, niin sanottuja kotitekoisia asia näistä, että siinä on laitettu ensin coldplay ja sitten Wait a minute, I've heard this song before. Ja sitten tulee Satriaani. Ja sitten siellä on taas joku samantyyppinen kommentti mustalla ruudulla valkoisella tekstillä ja sitten tulee vielä tämä Cat Stevens. Ja sitten on vielä joku, joku neljäskin joku laittanut siihen perään joku klassinen teos, mutta näin. On Onhan näitä. Ja mä näin yhden videon, missä oli, soitettiin yhtä kadenssia ja sitten laulettiin, olikohan se 36 eri että siihen päälle ja kaikki oli silleen, että ooo, jännittävää ja muuta. Niin kuin tuntee vähänkin musiikkia, niin se on, se on niin kuin, se oli justiinsa tyylin tyylin yksi, kaksi, neljä kuvio, jota niin kuin Joo, jos Se on se on 50... se, on se öö... D, A, B, Molli, Ja se on muistaakseni tämä Axis of Awesome, tämä four chords. Siis, siinä siinä, on... siinä, ni, ni, niiden perään ei voi lähteä, koska, koska tota noin, se on, se on, niitä ei yksinkertaisesti voi kukaan niin sanoa, että, ne sen, sen, että melo, melodia on se, mis, minkä perään lähdetään, jos lähdetään. Kyllä. Sama bluesi kierrallaan paljon. No siis, Eikä, ei. kun miettii että bluesi-juttuja sitten, nehän on asia erikseen. Että Kyllähän... Aat, chat... a hei, aat, otelkaas, jos sieltä lähettäisiin että hei, olette plakia, että tämä en sointu kerto. Tämä on C-bluesi, siis Nyt on kyllä isot jutut siitä. No siis ihan koko siis nämä hitti mitä oli just 60-luvulla niin tällä vielä tämmöiset ne oli suoria, suoria plagiointeja, mutta manageri Peter Grant vaan oli niin kova, kova jätkä silloin, että hän ei tai mulkku, että ei antanut minkälaisia kredittejä, mutta nyt myöhemmin on annettu niin kuin, tai laitettu näiden alkuperässä sitten vanhojen bluesieppien nimet sinne, mutta tyypit eivät ole enää elossa tietenkään, mutta kuitenkin ne on sinne poliittiseen korrektiuden nimissä laitettu sitten. Mutta Eikä mennä vikkelästi eteenpäin, me ollaan menty taas kohta kaksi tuntia. Kyllä, mutta viime jakso oli tunti 40, että se onneksi saatiin vähän typistettyä. Mutta joo, nämä loput uutiset ovat kyllä aika nopeita. Diskauksesta on suivantunut Georgian järjestäjä varjoviisut, että näillä oli tämä, tämä We Don't Wanna Put In, joka on minusta aika selvä pikittelyputtia kohtaan. No mun mielestä tää on ihan sama sarja kuin se T-paita, että, että joo, Kyllä. aika kaukaa saa, ha saa niinku ha hakea, että, ja sitten mikä se oli se Britney Spearsin, mm. se, se tota noin, en mä edes muista sen. Se juoksi lavalta pois kun on savu. vai... Ei, kun se, se biisi, mikä, mikä pistettiin paikallisissa radio-kanavissa niin, se, se, että se on, että kyllähän niitä voi hakea, jos oikein hakemalla ha hakee. Et mä en, mun mielestä, siis okei, okay, jos siinä piikitetään, piikitellään Putinille, niin okei, okay, se on poliittinen, poliittinen tempu voi olla, mutta siis se, että, jos, että Ebu hylkää se, niin se on vielä isompi poliittinen temppu, ja se ei ole, ole mielestäni, tai sanotaan, että se on hyvin kyseenalaistettava. Ei kuinka minä olet hoksaa ihan oikeasti, että tuon niin piikitellään Putinin. Ekan kerran, kun luin jutun läpi, olin, niin siis luin ekan kerran tuon jutun läpi, silleen, että on, että ennen kuin luin sitten eteenpäin, että, jaa, että siinä on tol, tuo on sen jutun pointti. Näinpä. Kyllähän se on. Jos laitetaan tämän jakson per, numeron perään jotain muita numeroita, niin tulee 666, että kyllähän siinä aina päästään, jos halutaan riitaa haastaa. Sama, sama tämä Zeppelin Stay with well, Heaven takaperi, kuin Siellä kuuluu taas. Olen mm. Kuun, kuunnellut sen siitä kohtaa, ja musta odottaa. Näihin takaperosiin tunnelmiin päästään ainakin Pink Floydin The Wallin kohdalla sitten, kun sitä käsitellään, mutta tosiaan geologiassa järjestetään varjoviisut sitten samaan aikaan, kun euroviisut on tuota, oikei, oikeat euroviisut on Moskovassa, mutta no, tämä nyt oli tämmöinen pikaisesti luettu uutinen, ei tässä mitään mitään semmoista ole. Tämä diskaus oli no epäoikeutettu mutta ei tämä oikeastaan. Niin kuin... Anna tästä tietenkin tätä, että Georgia ja Venäjä tosiaan kävivät viime elokuussa viisipäimeisen sodan. Paska biisissä joka tapauksessa olisi ollut ihan järjetön että... Viisut ovat Moskovassa. Että... Niin nimenomaan. Puhuttiin siellä yleisössä varmaan itsekin. Mutta seuraava öö, uutinen on sitten tuota tuota. No, otetaan Euroviisuihin liittyen, eli Euroviisut 2009 ennuste, ö, Google ennustaa tämmöistä, että, ö, onko tämä Norja? No, Kuten joo. Alexander en, en, en jaksa uskoa kyllä, että. Ryback so, sitten, täällä on tämmöinen hieno tilastollinen diagrammi, joka, joka sitten määrittelee voittajan, ja täällä on Siis ei, ei, ei siellä ole jakoa kellään muulla kuin noilla Itäblogin mailla nykyisin, ei, ei ole niin mitään tekemistä enää biisin tai minkään se, että Suomi voitti muutama vuosi sitten, niin se oli käsittämätön, käsittämätön tilastollinen poikkeama ja se oli niin, tuli niin puun takaa niin se koko konsepti, mikä siinä oli, niin sillä kertaa, mutta ei, ei, niin ei niin normaaliolosuhteissa. Ei, ei no, nyt, kuitenkin nyt on raadit mukana niin vaikuttaa. Mm. Kuin sen. Ai, no, ne on ollut aina ei, on. Aina on ollut jo, ä, tota, no, joissain maissa raat, raatiyleisäänestyksen sijaan. Mm. Mä en olisi ihan varma, mutta kuitenkin nyt on, joka maassa vaikuttaa 50 prosenttia. Ai joo, okei, no sitä mä en tiedä. No, mä jo, joissain maissa Se oli pari niin pientä maata, että niissä ei, niissä ei voitu saada hyväksyttävää tulosta aikaiseksi, niin ne täytyy tehdä raadeilla. Tota mä en tiennyt, että joka maassa tulee 50 prosenttä. Mm. Paskoja mutta... se, siellä kuitenkin tulee olla. Sen tarkoituksena kai juuri, että, että, että tuota, vähän tasoittuisi se, että ei, ei olisi niin. No, mutta toisaalta ne vetää ihan samalla tavalla kotiinpäin ne asiantuntijatkin. Niin luultavasti, asiantuntijatkin, että, että, se, se, niin, luultavasti se, voi vetää vielä paremmin kotiinpäin. Hmm. Mutta euroviisut ei ole oikein iskenut minuun koskaan. En ole ennen mikä, mikään lordi. <laughs> ei minua on kiinnostanut silloin, kun se oli. on se hieno juttu tietenkin silleen, että aa, kansakunnan kollektiiviselle minäkuvalle, mutta... Kyllä minä joka vuosi katon sen finaalin, mutta en mitään muuta. Ja Paskojahan ne biisit on, mutta jotenkin se on semmoinen perinteinen. Kun tämä nyt kuitenkin on musiikkiohjelma, niin kai niistä mäkin, pitää puhua. Mäkin katon niitä oikeastaan... Niin kuin... Noin pitkästä aikaa ollaan nyt useampana vuonna jo tottu aika innokkaastikin jopa, mutta ehkä se liittyy enemmän siihen, että koska me olemme eri maista ja sitten asumme vielä kolmannessa maassa. Se johtuu vain siitä, että jos Ruotsissa. Niin, Ruotsin tietysti... Allihoppas. Kaikki vaan svenskatoppenia kuuntelemaan. Kyllä. Kyllä. Ruotsilta muuten taitaa olla aika kammuttava biisi, mutta ei silti ei Suomeltakaan ole yhtään sen kummempi, mutta... Se, Espanjabiisi, muistaakseni, on aika hyvä tällä kertaa. Että... Suomen viisi me en kuulu, mutta se on kuuluma, Mitä plagiatteihin tulee, niin se on kuulemma aika törkeä, mutta toisaalta niin oli se Venäjän voittobiisikin viime vuonna. Näinpä. Mutta sitten vielä kaksi tämmöistä pop liittyvä uutista. Madonnan konserttiin myyntiin 2000 lippua parhaalle paikoille. Ja, ja tuota... Niihin siis on tulossa myynti. Niin. yhteensä 5000 lippua lisää, että jos nyt haluaa välttämättä mennä katsomaan. Niin... Ylein... Taas, taas, voi, taas voi yrittää, ja, ja tietysti huutonet aktiivit jonottaa pari päivää, että voi vetää. Kyllä, Kyllä ja tuota... Lippupalvelu menee taas tukkoon tietenkin. 119, euro. ja 119 euron lippuja ja 99 euron lippuja tulee lisää siis. Kyllä. 2000 lisää sinne niille parhaille paikoille. Kyllä. Ja tuota, sitten tästä jatkoa. Britney teki Suomen ennätyksen lippuhinnoissa. Eli tämä on, on minusta jännä, että... Niin kun Tämmöisiä erikoispaikkoja, jotka maksaa 400 euroa kappaleen, niin on 38 kappaletta, jotka ovat ringside-etäisyydellä nahkasohvalla istuen. Siis, Mikä on, etäisyys? Uh, Ringside-etäisyys, eli niin kuin vaikka ringside-paikka. Ahaa. Eli ihan vieressä. Mm. Eli ihan vieressä kahlittuna Otta. siihen sohvaan, koska pikku tytöt muuten juoksee lavalle. Mutta muuten... Ne on varmaan aidat 38 paikkaa. Et... Tämä järkeä. Muten tota, Britneystä sen verran, että minusta oli hyvin huvittava uutinen tuossa joku päivä ihan tässä vastani, että britnin lavalle oli tullut yksi äh, tota, konsertin aikana joku fani. Se oli niinku se uutinen. Tämä onko samaa mistä... oli videokin. Siinä niin poika hyppäsi lavalle siihen ja oli sen sille aika lähellä sitä, että oli varmaan ehkä, ei ollut ehkä 2 metriä väliä Britney. Ai ai ja, ai. Britney sai tota, varmaan traumaa. Turvamiehet otti sen niin pois siitä sille varmaan niin kahden sekunnin päästä. Hmm. Sitten siinä sanottiin, että Britney oli silmin nähden kauhistunut tai jotain <tä> No, sille, no. että ahaa, että no. Minua pidetään epäsosiaalisena ihmisenä. <laughs> mä, mä ajattelin, sille, että, jaa, että mä luulen, että tämän, niin kuin tämmöisessä populaarimusiikissa se on aika yleistä, että lavalle tulee paneja välille, mutta <laughs> ilmeisesti ei sitten tällaise, tämän tyyppisessä musiikissa. No ei varsinkaan jenkeissä, kun siellä on nyt kaikki on niin turvallisuushysteerikoita muutenkin, että siellä pidetään turvaväleistä. Niin Sehän saattoi olla vaikka terroristi. No, totta kai se oli terroristi. Ihmisethän on terroristeja ennen kuin toisin todistetaan. Kyllä. Mutta tosiaan tässä... Ja ei olla ihan varma. Tässä kerrotaan vielä, että erikoispaikkoja myydään myydä myös 300 ja 150 eurohintaan Ja mitä vähemmän maksaa, niin sitä kauemmas Britnistä joutuu normaali hintaiset liputon Madonnan hintaluokka, eli 99 ja 115 euroa. Ja tämä Britney-keikka tulee siis 16. heinäkuuta ja ilmeisesti järjestäjä on nyt löytynyt, että ei, meni meiltä ohi suun. Ai ai, semmoista se on. Hmm. Paljon ja hei johonkin Kraftwerkin keikalle vastaavalle? 50. Joo, no, sanoisin, että hmm. törkeää Vi rahastusta tuo Britney ja viimeksi, viimeksi Kraftwerkeä pääsi 38 eurolla, mutta se oli poikkeuksellisen halpa hinta. Et. Kyllä. Mutta ei, ne on minusta ihan hirveästi noussut tässä parin vuoden sisällä, sanotaan näin, että, että tota, hyvä vertailu mä on tehnyt. Pokibon Tree, kun oli, oli viimeksi jäähallissa Helsingissä, niin se oli 45 euroa ja nyt tänä vuonna oli 46,50, että Euro 50 on noussut siinä hinta Ja tällä kertaa on kuitenkin koko halli käytössä. Lippu, lippufi ottaa, ottaa kuusi euroa postituskuluja. Mikä on. Joo, joo, mä huomasin sen, kun mä sen tappan lipun tilasin. Sitten sit, sit se on vielä hyvä, kun siinä tulee kirjekuoressa, jossa näkyy postimaksu 40 senttiä. Kyllä. kyllä, kyllä, mutta kyllä mä käsittely- ja palvelukulut ymmärrän, mutta mm. jotain rajaa. No, en tiedä sitten, onko se jotenkin turvallisempi kuljetus tai jotain, ettei viedä siinä matkan varrella. Tuskin. No, se on se 40 senttiä, mikä siinä kirjakuoressa lukee. Aivan. Jeps. Mutta mennään ja Tehdään näin, että tällä kertaa Juha voisi aloittaa. Jaha. Mä en, en ole kyllä tällä viikolla kokenut mitään järjestävää musiikin alalla, mutta, tuota, mutta, mutta ehkä otetaan tuosta parin viikon takaisesta, että kun minä tuota katsoin sitä The Flight of the Concordsin ö, televisiosarjaa ja sitten innostuin katsomaan heidän musiikkillisia esityksiään, koska sehän on lähtöisin nimenomaan tästä lavashousta tai, tai tuota konserteista, niin, niin, niin se, se on oikeastaan ollut, että se, se oli varsin, tai se sillä tavalla oli yllättävä kokemus, että koska Mä vähän halveksin komediamusiikkia, no ei nyt halveksinko, mutta, mutta en nyt noin kauheasti pidä siitä, niin, niin se oli silti varsin mainiota, vaikka se onkin ihan täysin komediamusiikkia. Ja täytyy nyt tässä sanoa, että onhan Frank Chappakin jossain määrin komediamusiikkia. Tai... Ja Spinal Tap ja Spinal tap on loistunut. Kyllä. No joo, mutta en oikein okay, Spinal Tap kyllä ostaisi levynä, mutta Minä ostin. No? Täytyy mieltää, että kyllä ne on aika harvassa ne helmet siellä, mutta esimerkiksi Stonehenge, hän on loistava, sehän on lähestulkoon proge. Kyllä, se on hieno. Kyllä, mutta siis tämä, tämä nyt kyllä, en, en mä nyt levyä ole ehkä ostamassa kuitenkaan. Mutta tuota... Joo, ei, ei siis tuota, se levy on yllättävän tylsä verrattuna niihin liveen. Sit. Joo, mitä mä sitä Spotifysta vähän kuuntelin, Joo. niin kuin se vähän vaikutti. Ja nämä on jotenkin ylituotetun kuuloisia ne biisit siinä, että siis jopa telkkarisarjassa verrattuna siihen levyyn ne kuulostaa paremmalta. Joo, joo. Mutta niin, joo, mä itse kyllä tykkään tuosta laitotikonkotsista ja nimenomaan ensimmäinen kokemus siitä oli, kun eräs australialainen ystävättäri lähetti linkin live-esityksen, jossa soittivat kappaletta Bowie, joka on kaksiääninen David Bowie. Sonatti, jossa on kaksi David Bowita soittamassa akusta kitaraa. Se on kyllä huikeata menoa välillä. Ää, mutta. Entäs Henrik? Mulla on kaksi nopeeta kokemusta. Toinen on ehkä vähän fuskaus, se on, se on vähän, vähän menee ulos ehkä normaalista alueesta, mutta kaikkien aikojen pelini Myst on, on tota, noin julkaistu iPhoneille ja iPod Touchille, ja minkä takia mainitsen sen tässä on se, että siinä on, siinä on peli, josta 95 tunnelmasta muodostuu musiikista ja äänimaailmasta, ja mun mielestä se on parasta niin kuin äänisuunnittelua ja musiikin toteutusta, mitä, mitä videopelissä olen koskaan nähnyt. Myst hän on myös sanotaan peliksi, jossa ei ole peliä, että... Kyllä siinä on peli. se on siitä, siitä harmittavaa, että mä olen pelannut sen pelin läpi ja sitten kun tietää, miten se pelataan läpi, niin siinä on kovin vähän pelattavaa, että nyt mä oon, siitä on kyllä vuosia, että mä en muista ihan kaik kaikkea todellakaan siitä, niin ehkä mä, mä koitan pelata sitä uudestaan, mutta, mutta lähinnä mä oon nyt tässä, no tänään mä sen vasta ostin, mutta mä oon pyörinyt siellä ympäri ja sitä, että jumalistetta olisi silloin hieno. ja kyllä se musta tässäkin kohtaa lähtee hienosti soimaan tällaista, että, että tota noin, se, on, se maksaa vaan vitosen App mutta se vie 800 gigaa, ei 8 gigaa nyt sentään, mutta 800 megaa iPhoneista tai Apple Touchista muistia, että se voi olla jollakin, jollakin tota noin hieman ä, rajoite, että, että se on tosiaan se ä, alkuperäinen peli ihan semmoisenaan on suoraan käännettynä, että siinä on kaikki datat mukana, ja siksi se on niin iso. Ja Sitten ehkä enemmän tyypillinen musiikillinen Valinta, ostin levyn tuossa pari viikkoa sitten, Ää, Gentle Giantin Three Friends-levyn le ja äh, Gentle Giant on kyllä semmoinen, että se helposti jää, kun listaa näitä suuria proge-nimiä, Yes, Crimson, Floyd, mitä näitä nyt on, niin se on, se on se, joka helposti jää sitä listalta pois, mutta kyseessä on ehkä sanoisinko parhaiten progenerokkuuden tiivistävä yhtye ikinä, koska ne, ne sanoo viiden minuutin biisissä sen, mitä, mihin muilla vändeillä menee se 23 minuuttia. Ei niin, että sekään olisi paha, että asia on käyttää 23 minuuttia, mutta siis kun puhutaan punaisen langan säilyttämisestä monimutkaisessa kappaleessa, niin kukaan ei tee kyllä sitä ihan niin nerokkaasti, kuin... Gentle Giant teki. prokebiisi voi olla viisi minuuttia pitkä. Gentle Giant on osoittanut, että kyllä se voi. Kyllähän se voi olla jopa alle viisi minuuttia. Se voi olla jopa radiosoitannallinen. No voi olla, kyllä minä sen tiedän. Näin. Ei saa yleistä. emmehän me yleistä koskaan missään asiassa. Äh, mutta sitten Hanno. Joo, tässä viime viikolla, kun oltiin pois, niin ajattelin sitten nyt oikein kunnolla peräyttää kaikki täällä pihalle. kävin tuossa pari viikkoa sitten kuuntelemassa paikallisessa musiikkiopistossa Otto Tolosen nimistä herraa. Ja hän soitti klassista akustista kitaraa ja hyvin mies soittelikin sitten sitä, että siihen ihastuin ja katselin sitten, että ei levyä löytys ja ei löytynyt vielä, että sitä... Että muuta klassista kitaran kuunneltu olen ja ihastunut siihen. Sitten tuossa öö, piano, kuitenkin, joo, läksym mukaan, niin siitä tuli sitten vanhuiluversio, löysin Spotifysta, ja minkä kuuloinen tämä oikeasti on, minkälaisia levityksiä on tehty. Panhuilu sekä nyt klassiseen kitaramusiikkiin ihastunut ja pakko nyt vielä tähän loppuun laittaa, että In Crimson, se on. Tämä kyseinen lätty, niin se varmaan lähtee ihan muutaman päivän sisällä maan hyllyyn. Tuota, no, minulla on vähän tylsää, jos mä joka jaksossa hehkutan geneesistä. Mä tosiaan repäsin silleen suhteellisen tuntuvan hintaisesti 49 euron, 49 euron hintaisesti geneesistä. Tosin leimakortti tuli täyttänyt, että 17 euron alennus, niin, niin tuota, sekä Selin England By The Pound CD plus superaudio CD, että myös uusi versio Lammalais Down on Broadwaysta. Ja nämä ovat sitten olleet kovassa soitossa tässä lähipäivinä. Erityisesti olen tykännyt siitä DVDstä, mikä tulee tämän uh, Selin England By The Poundin mukana. Sitä Alunperin piti ostaa tosiaan vain Lamb Lines Down on Broadway, Super Audio CD plus DVD, tämä jossa on DVD mukana, mutta sitä ei myydä erikseen, niin sitten päätin tehdä uh, the, next the Next Best Thing, eli ostaa sitten molemmat, joissa toissa on se DVD. Siinä oli, oli sitten hienoja vuoden 1973 taltiointeja Italiasta ja Ranskasta. Ja, ja tuota, Mä luulin, että ne olisi playbackia, mutta ne oli sitten kuitenkin ihan koko konsertteja alusta loppuun. Tosin äänenlaatu välillä on, on hämmentävän huono. Joskus, ja miksaus on ihan suoraan sanottuna perseellään välillä. Mutta mut sitten tota, kuitenkin näki sen, että miten Gabriel vaihtaa biisien välillä asusteita ja... Just tämä Dancing with the Moonlight Night. Siinä alussa on tämä roomalainen kybärä ja Britannia olentohahmo asuste siinä. Ja, ja sitten tuota, täällä toisella tällä Ranskan äh, keikalla niin siinä sitten oli Sapo Svedi mutta lyhennetty versio. Että siinä ei menty siihen esimerkiksi kukkakohtaan vaan se oli Alku ja sitten loppu, että siinä oli se ö, teeman palaamiskohta, että hello baby, ja was waiting for you ja tämä niin. mutta ei ollut ollenkaan niitä hienoja NS prokekohtia mukana, että se vähän ihmetytti, mutta onneksi siinä toisella keikkaversiolla, kun 73 vuoden Italian keikalla, niin sillä oli taas täyteen, mittaan vedetty, I ready, live fade ja se oli kyllä hienoa katseltava. Mut tosiaan ensi viikolla keksin kyllä jotain, joka ei ole genesistä. Mutta, tämä jakso on mennyt hyvin pitkälle. Tämä on tällä hetkellä 2 tuntia 7 minuuttia ollut lähetys päällä, mutta siitä varmaan alkujorinaa hieman tippuu pois kahteen tuntiin. Tämä jakso kuitenkin menee ja ja, ja. no. Proke-levyt ja biisit ovat pitkiä olkoon. proke sitten, että kiitoksia kaikille panelisteille. Ja... Päätämmekö jakson tähän vai onko vielä jollain, jo, jollain sanottavaa? Se on, katso, kun mietuu mukaan kuvioihin takaisin. Se on heti, heti venyö jaksot pitkäksi. Mulla on nälkä. Näin. Haluatko Juha vielä... ruotsin kukei, No, eipä minulla taida mitään sen kummempaa, mutta kun laitetaan jakso purkki, Ju Ju Juhan itselle... ruotsin koe on nimeltään elämä. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Kyllä. Kyllä. <tos> mutta näin teemme, eli jakso pistetään purkkiin painamalla stop-nappia. <tos>